Það er komið nýr styrtaraðil í þáttin, 105 koffínvatn frá Eils. Eftir að hafa rúlaði við markaðin og skoðað orkudrykki hef ég komist að því að þetta sé sá orkudrykur sem hendar mér best en það inni heldur hann aðeins þrjú efni, náttúrulega koffín, náttúrulega bragðefni og íslenskt kolsýrt vatn. Þessi drykur er því talsvert hotlari en aðrir orkudrykir á markaðunum og einnig tannvætn.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 Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminnum vesturlandið og mæliði eindreiðið með því að allir sem ég að ferðum snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan gegngeða veitingastat. Fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á heilsu og að næra sig vel, þá mæliði ég með að kíkja í frægið, heilsu deildina í fjarðaköpum. Ert í vandræðum með að finna réttu jólagjöfuna fyrir einhvern sem þið væntum? Hjá fitnessport á smiðjuvegi 6 færðu gjafabréf sem eru Gjöf fyrir alla sem vilja hugsa um heilsuna og með öllum gjafabréfum hjá fitnessport fylgir æfingabólur, hristibrúsi og prótin frýtt með. Fyrstu styrtaræðilegðir að podcastinu hjá sjónlægi eru heldur betur komnir í jólaskapið og þeir bjóða nú öllum fría fórskóðun sem jólagjöf. Þannig ef þú bókar fórskóðun fyrir 24. desember þá er hún þér algjörlega kostnaðalausu. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaræðalum og öllum þeim sem eru að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram úr væntingum. Há við leitinni minna fólk á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Mér erum byrjaðið bara. Já, er það? Hver, já, já, já. Hvernig sprakka Instagramið upp? Það var bara svona. Hvernig? Ég fór í COVID. Ég kom úr skíðaferð með svona mínum. Við fórum í afturvirkja tíu daga einangrun. Ég er bara að okay, hvað hva er ég að fara að gera tíu daga heima? Og ég er bara að reynda að pinna upp alltaf jákvæða sem hættu var að gera. Bara hei, ég, ég hef tíma til að elda mat. Vist, ég getur ekki elda mat á klukkutíma, ég get, ég get gefið mér þrjá tíma í elda mat. Þannig hefði að ég hefði að okay, ég hefði bara að elda veistlumat alla tíu daga. Það verður bara, mm. bara, það verður bara eitthvað rö <laughs> Óbæst, svo þóbra varð að rútína, þú vissir það var heimalar dómur hjá þeim og það var svona þú og þú vissir var svona alveg í upphafi sinns. Þannig að við, við vorum ekki með COVID en vorum í sóttkví. Mhm. Mm það var misvísast til skila þó við fara brúð yfir höfuð. Alveg við vorum bara einn. inni. Þeir munni í 10 daga. Mm -hmm. það var bara gaman sko. En svo hugsaði ég, okay, ég er að reyna vinna hérna á tölvunni. Veitingarstaður í COVID var alveg mega Og ég komst ekki að lesa út ásölu, sem og ég geri og svo framveg. Þannig að ég hugsa að það er hvað mennur er svolítið á þessu Instagrami og það hérna, eru áhrifafaldar og ég meina að ég gera einhvern tíma og 70 mínútur á þetta. Ég meina ég geta að búa til eitthvað kontent. Hérna. Mm -hmm. Þannig ég byrjaði þessu og ég var að að lega fólki að fylgjast með mér elda. Og, veist? og hérna gerði Bíf Wellington og það var bara dudd í þessu. Og, og ég sá bara að það var bara þ hva sið apralta hvernig var men var ekkert skríti þú varð natar vanur, vanur sjómarsvinnu mm -hmm. en að vera allt í hinum með þú þúst bara að vera með þetta í símanum Já var stenginn tími eitthvað einn svona átta og nei það er nú og hvernig nei, var ja. að ættrar prótósefita og ég hef ekkert verið upptekinn af því sko. <laughs> okay. veist, ég var ég er bara óvin og ég bara þúst hérna stundin teki undirhökuna með og þúst ma hérna eitthvað einn og ma er ekkert ég, ég hef ekkert verið upptekinn því persé Og hérna og ég hérna er ekkert miki að hugsa að það. þetta er ekkert eitthvað hérna. Þetta er ekkert handrit. ég bara leið mér að taka upp og gera eitthvað. En það sem er svo geggja er það að í þessu símtæki ertu bara kominn með miklu miklu betri tækni bæði hljóð og mynd heldur en það sem við vorum að vinna með sjónvarpi þegar við vorum að byrja Nei, sjónvarpi. Neitt. Og maður hugsar bara wow, þótt þetta er ef man hefði haft þessi tæki. En þú ert líklega ég verið aðeins að stekkur inn. Þú ert líklega, einstaklingur og Íslandi, eða allveg kallmaður og Instagram og Íslandi yfir færtugu. <gri> já, það er svo leik. Sko, því, sko, Hjálmar grínusti kom inn á timinu og þá var hann eitthvað að státa segja að hann var námið tvöða þrjú af kallmönnum yfir færtugu að eftir bubba og upp upp einhverjum. Já, þú komum langt fram á rónum, sko. Já, já. Ég veit ekki, þetta er engin ambisjón per se, en þetta er alveg, hefna, þetta er samt alveg tæki, að því að þar sem ég náttlæra fást við er að hérna vekja athygli á því sem við erum að gera og fá folk til þess að vera spennt fyrir því sem við erum að gera og þetta er klárlega mjög góður gluggi til þess. Eftinlega að segja þótt að það ekki ambition per se þá samt mm. þyrrð komur með þinn eigin fjölmiðil þar sem um ekki kominn yfir 20.000 manns. Já. Þá er þetta náttlæra bara rosa stór ókeypis auðslungagluggi. Já, þetta er það og kanski sko þú og, og þar um leið út með fara líka. Mm -hmm. En hvað er það sem fyrirtæki er alltaf að reyna að gera? Er það ekki alltaf að reyna að, veist, þú getur bara sagt svo svo mikið í, í útvars og sjónvarsölusingum, mm -hmm. eða bladölusingum, að þú vilt að fólk kannski finni sálinn á bak við fyrirtækið. Einmitt. Og það er kannski svona behind the scenes mm -hmm. að tjaldabæki kannski hægt að fylgjast með því hjá mér. Mm -hmm. og, og það er verðmætt af því að við höfum við ekkert að fela. Það er alveg ákveðin passjóna bakveða sem við erum að gera og, og, og það finnst mér svolítið gaman að geta dælt með. Sko. Mm -hmm. Ég er mikið verið að því ég er að reyna að læra af strákunum sko, sem er að vinna þetta podcast með mér og, svona, og þeir ja. eru bóldi yngri, ja. þeir þekkja þetta, bara eins og binni sem var einn aðan hef okkur og, svona, mm -hmm. að þeir þekkja þennan heim að vera mm -hmm. einhvern veginn, hérna, og þá er þetta mitt, þetta, svona, þegar maður er sjálfu fyrir að í þetta þá fætt að maður, maður er alltaf mikil ofhugsari. Mhm. Mm þú sitir aðeirta bara út með content og nauðmiki content og ekki vera að og mikið. Mm -hmm. Er það ekki svolt við þar sem svona eitthvað ein? Neið... Jú, ég er náttlæga líka með ein lengst stóri bara íslans söguna <laughs> og <laughs> ég er að brjóta allar reglur <laughs> því að hérna maður þekkir þessa hérna öngu öfglu stöga sem er í að fullu í þissu. Maður fekk svona a b c hva má og hva má ekki. Ekki of mikið, þú veist, ekki hérna reynt að vera stuttur, þú Veist, það er bara allt í lagi þótt að þú bara nennir ekki að horfa á mig og bara flettrir yfir mig. Það, það er bara allt í góðu. Þustu ég Er ekki, ekki líka daltu að það, það þurfu ekki að vera neinar reglur í? Ég ég er svolti þar sko. Ah. Og ég er líka þar að hérna við vi, vi, þetta var mantra sem við gerðum meiri síðan þegar við vorum með 70 mínútum. Og þá varðu þannig sko hvernig ætlum við að halda út við um að hverum einasta virka degi með þátt? Og ef við ætlum að leika eitthvað karakter sem að við þú gerum alltaf. Mm -hmm. Þú ert karatér alltaf að þú ert sonurinn og svo ertu elskuinn og svo ertu vinurinn og, mm -hmm. og svo ertu ofnbera persóna þú fyrir búðina. Við erum alltaf að leika einhver hlutverk. En ef þú nærði að verða sjóngasmaður þar sem að þú ert korið þú sjálfur og getur svo ykt kannski element í þínu korið, þá er mjög vera alltaf eins. Akkurat. Þá er auðvelt leikarin er alltafar að komast í karakter því að hann þarf að vera karakter það er þar hæfni leikaranna mm -hmm. geta verið í í leikri aftur og aftur og aftur og alltaf verið karakter sem er langt frá þeim sjálfum mm -hmm. en en við fjölmælumenn við þurfum að vera svolti ekta er það ekki ég hef oft sagt Já. þegar fólk spurir mig um sjónvarp að þetta er rosa vægðalaust miðill af því að einu er fólk að sjá þig og ef það er mikið skekkja, og mikið að, að er mikil skekkka ef þú Þá er eitthvað svona off, þá sér já, fólk smá í gegnum þessu, er það ekki? Ég er 100% þar, sammálaðir. Já. Og svo er annað kostu við það ef fólki líka vel eins og þú ert. Þá var er mjög auðvelt að viðhalda vinsjöldanum. Akkurat. Ekki satt. Akkurat. Þannig að sko, það var, og þegar ég hugsa til baka mínu, við vorum 23 ára þegar við setjum okkur þessar lífseglu sem að Voruðum þekka þroskaði sko ef maður hugsar út í það. Mhm. Mm við vorum líka með aðrar reglur. bara, og, veist, og það var súra eitthvað samkomula sem við jóu settum okkur sjálfur. Að það var við erum ekki á jammunu. Kortuðu við með þí. Bara við erum ekki, þú við erum ekki aðgengileir á jammunu. A ah, ja, það fór þetta bara. Já, við, yeah. við bara vorum í mataklúbbum og við tókum þetta bara heim og Það og er allt, frábær já, að því að af er bara lítil land og ef þú tekur fjórar helgar í röð þá ertu að búna heita bara 80% þjöðunni sko. Það er enda frábær punktur í markkópnum Og líka sérstaklega af því sko ég meina ef maður er á þeim aldri að manna að drekka mikið og þá þar máður ekkert nema að gera eitthva að einhverra nokkra skrítnar hluti og þá getur það bara einhvernig verið komið út um allan baggi og eitthva sko. fyrir, fyrir utan það. Og og sko Idol var náttúrulega kanskje svona lang lang stærsta tímabilið. Mhm. Mm Og samasagan þar, við, hérna, í lokaþáttunan tóku við alveg bjór með krúinu eftir þátt, en það var ekkit djam, það var svo bara heim. Þa, þetta finnst mér interesting að því að við verið búin að setja ykkur svona, að því að ég ætlaði að þú komin inn á nokkra hluti sem ég ætlaði að tala um 70 minni og ætlaði og allt þetta, því að hérna að uh, fólk því ég er svo mikið vera velta fyrir mér í gegnum þetta með sko þú sér fréttamanninn og hann er rosalega alvarlegur mm -hmm. og þá er rosa mikið reglur en svo er þetta eitthvað í eitthvað sná lettara sjómarsefni að það er ekki reglur en mm -hmm. það er einmitt oft þannig að það vanda sammast að er oft þegar við erum að gera sjómarsefni þar sem þú þarft svolti að vera þú sjálfur sem mm -hmm. er oft bara grínefni mhm mm af því fréttamaðurinn er í hlutverki sko mhm mm og eitthvað þanna þey voru þá með á okkar ritstjórnar svona innan gæsalaga bara ritstjórnar reglur. Já bara þanna var alltaf þetta út á við. Af því að hérna í man ekki hvort að ég held að það verið Gummi Jóns í sálinni sem gaf okkur heilla ráð. Ongi aldrei. Hann sagði sko hérna af því að við fórum heldur aldrei í séð og heyrtt. Sjáðu níu álfelgurnar mínar af því við gengum áfast að álfelgurnum. Þustu <laughs> við vorum við vildum þetta ekki. Okay. Fórum ekki inn litu Rúnt. Það bara að með þetta ákvörðin? Já. Okay. Og það ráð fengur við allt í frá Gumma Jóns í sálinni. Hann sagði sko hérna það er allt í að vera uh, ábyrandi en hafði þá eitthvað fram að færa? Mhm. Mm Skiljum. Og, og hugmyndin sko síðan, síðan það maður er að hugsa þetta sjálfur og pæliðis og, í og ég, ég er svona með þá kenningu að ferirliðin, hann er bara að þetta er ferirliðin þetta er bara lína. Mhm. Mm Hvort að þessi lína sé 30 ár, eða hvort að hún sé 1 ár, eða hvort að hún sé 2 ár, það fyrir bara allt eftir því hvað þú tekur marga bita af línunni, hver skipti sem þú ert að nota ásjónu þína eða okay. persónu. Nú, ef þú ert tónlistamaður, þá bara, hvað veist, byrjuð til plötu og vau, wow, þú ert bara að koma með, með fullt level og þetta getur að voruð eins og hálsásræð hjá þér. Og því að eitt og hálfarðið búið, ef þú kemur ekki með Þá vertu svona eiga ja okay. Þú veist það komur með pressa hérna. Það fara koma eitthvað nýtt frá hann mm. mm -hmm. Og með hverju nýju lagi sem hann kemur þá þá endur nýraru línuna, skilur, En hún er alltaf á endanum sama línan. Já. Skilurðu. Er ekki kúnstin þá farnar svolti að að svona ensku sig. Þar að segja að vera einmitt að koma eitthvað neinn það ég svona fundi stundum við sjálfa mig að má er kannski búna að gera ákveði og svo kemur smá þreiða mm -hmm. þá kemur bók svo mm -hmm. kemur smá þreiða þá kemur bíómenn mm -hmm. þannig að má svona hoppar í í ní hlutverk þar sem að má er þá kannski eitthvað neinn orðinn ferskur aftur sko Já ég, er að algjörlega al al og þú sérð allt til dæmis sjálf leikrun sem eru fastir í ákveðnum hlutverkum af því að þegar þeir koma síðan fram bara wow geggja grínleikar skil skilurðu skilur það tengist sían öðru sem ég trúi ég trúi því að allt í lífinu er væntingastjörnunin. Okay. Þetta er alveg sama hvað þú ert að gera. Ee hérna loka atómið er væntingastjörnunin. Okay. hérna við stjórnum við stjórnum alltaf. Kvart sem að er sko vináttað ein eða hjónabandið eða hérna veist, efni sem þú ert að horfa á eða neita matur eða þú alveg sama hvað er þú ert með einhverra væntingar. Ég veit notun ertu meginhverra væntinga til vina áins? Hann bregðist við einhveru þegar þú tilkynnir um eitthvað. Mhm. Mm þú veist, þú ætlast til ákveðins viðbrags frá vinu Þú ert aðra væntingar til kunningja og og skilur þú það þúst eh þú ætlast til þess að makiðin gerir eitthvað fyrir þig. Mm -hmm og þegar viðkomandi brekst væntingunum mínum að þá er það upphafa öryviltdinu. Já ja. <læð> Akkurat er ekki búna að ganga fram. Þú skilur þú er bara er þau ekki er ekki hjá manni sjálfum a, að reyna fykta í þessari væntingastöfnun hjá manni sjálfum? Jú. Og það er það heldi ég að sé rosanar stór lykillinn að halda gleðinni. Það er ekki að fara inn í það tímabili sem við erum að fara inn í núna. Það er mótefna komi janúar. Þetta verður allt í topplagi í páskanna. Ég þar. Ég segi, Ég held að við verum komin hérna, á góðan stað eftir ár e og það er rosa gott að hafa rámt fyrir sér því að þá er það bara fyrr góða þrýttir. Og, hérna, e og þar meður allan áallanir út frá því mm. að, að við verum komin á gott ról næstu jól. Mm -hmm. e það finnst einhver gaman að heyra það en það er fínt að hugsa það og vona svo bara til þess að hafa ránt fyrir sér. En er það ekki líka mitt þetta, þetta sem úr að lýsa núna, lögur það farin að vinna svona með vendingastjórnuna, mm. þá er það, það síðan kannski líka sem lætur því þegar þú ert hérna í þessu tíð að þú hugsa þér, ok, þetta er bara staðan, hvað ætla ég þá að gera við hann eins og hún er? Já. Þá ef, ef þú myndur hugsa núna, þetta er ekki að fara að verða neitt frábært fyrir neftir svona langan tíma, mm -hmm. að þá hugsa þér, ok, ef ég, ef ég Hvernig get ég þó unnið með þann veruleik að þetta verði bara núna skrítið í heilt ári viðbót og Já. þá kannski kemur... Þá koma hugmyndir. Þá koma hugmyndir og... og alls konar pælingar út frá því, sko. Þetta nýtist mér allavega og ég meina til dæmis í þeim veitigraks sem ég er núna með tímanna samkóðanbann og annað, þá maður að hugsa út fyrir bóksu og finna bara mm -hmm. algjulega nýja leðir. Mm -hmm. og, hérna, og þetta er svona kannski þessi hugsun sem að allavega hentar mér mjög vel Hva leiði finna menn? Þú hérna þú nútla eftir rosa miki af fólki ætla, í í byrjun faraldurs er það ekki? Jú. Eða svona þegar var þá var sann aðeins bó að slakka og taka mér ekki? Já, sko þetta er í rauninni. Uh, við við stofnum byrjum á því verkefni bara fyrir rúmu ári síðan. Mhm. Mm eh uh, síðan kemur faraldur og þá út að taka við stöðu þek hefur þúst. Við ætlum ekki að fara að opna hérna miðin faraldri komna að stað með verkstað ein búnað nær setja í gang einna menn og anna og svoeina var eiga heimurinn sammála um það að þetta væri bara skoti var búið Neum. og þá er í raun heldur okay þar er undirliggjandi þörf íslendinga til að koma saman hafa gaman samværistundir keyrum á þetta klárduu opnuðum í Þegar við heldum svolítið öll að þetta væri núna bara... Já, brau. þá erum við komin í 200 manns og það var bara fínt að það alveg ekstra hæfi í einingunni með 200 manns inni þó að staðurinn um takki 500 mm -hmm. Þannig að þetta hérna, var bara fín ákur í, í, í júli ágúst og svona framan af <laughs> september og hérna þá, hendur, þá erum við sett í 20 og svo tímans eh, ekki það að, að við, við lifum þetta af Vist, við sjáum í gegnum þetta og vitum það að þegar við verðum komin í, í meira umhverfi þar sem fólk má koma saman að þá, þá veit ég alveg að þetta heil mikið inni og oftað er að verða bara mjög góð búbót En hvernig sjá manni í gegnum þetta? Er það bara torsallan kostna niður. Já, og ég meina það er í raun verið þust allur breytilegi kostnaður er bara tekin í 0 við borgum við okkar að leigu. Mm -hmm. Aðstaðan í míningarunum e, bauðu okkur upp á það líka vikaundu fara framleiga mömmumat sem við á að koma að stað með strax sem er bara heimilismatur í hádteginu. Eh það hefur gert heil fyrir okkur og okkar einingar. Uh, og tilruna elddúss þar sem við gerðum þrystamús sem að <lýstamús. lýstamús> ég byrjaði ekki ári þar sem ég hugsa heldur þrystamús og mömmumatur er að fara bjarga réxtri þessa <lýstamús> <En aftur. lýstamús> það var ekki uppleggið neyðing kenni nættur að spinna ja ég þú veist ég, ég held að það sé akkvart málið sko að, hérna, og svo líka er það líka bara þannig að, að veist, það er alls konna frasa til þú veist þú ert aldrei sterkari en veikast til hlekkurinn og svona Ég, ég hef tilhengjum til þess að horfa alltaf á veikasta hlekkin og segi, herri, ef ég get kert hann að styrkleika mm -hmm. þá er ég með askotu góða keði mm -hmm. Þannig að allir veikleikar í verkefnum sem ég nálgast, ég reyna að horfa á þá og reyna finna kostina við þá og hérna, bara einbytt með bara að þeim hlek Hvernig er, hérna, teik, sko því ég hekki nokkra sem er að reyka veitingastæði mm. Er eitthvað að hafa upp er teika við að bjarga munum með það. já, já, bara algjörlega já. og hérna já, algjörlega og, og, og kannski í í okkar félagi að þið þið er allt undir einum mm hatti -hmm. að það eru svona einningar eins og bara hljólabótar sem eru bara er alltafstætti og bara, og eitthvað hefur það bara aðeins aukis sko því að, því að fólk er leit eftir því að þurfi ekki að fara inn á með að fólk svo, svo, svo fara að veist mm -hmm. en þannig er svona það eru sumar einningar sem hafa bara bara staði sig mjög vel. Langra tala bætur við um um frumköðlinn. Mm. Það var svo sem alltaf sem við því og aftur. En mér lengi að fara áns aftur í sumarferð. Mm. Hérna 70 mínútur. Uh, þetta var náttla var verður og ákveðinn hátt síðan svona útdungun stöð fyrir bara ákveðna tegunda fjölmiðlun sem er enn í gangi núna. Mm -hmm. Hvernig, veist, þetta byrjar bara þetta er aftur ís í byrjun þar þú Jói. Ég og ég í rauninni Já. við breytum útvarsthætti sem heitir 710 og var frá 7 til 10 morgunþætti mm. og útástöðu sem heitir Mono og við breytum því í sjónvarstháttinn 710 mínútur og við fáum sveppa hérna með okkur sem svona sidekikkið þú veist stöntmenn manninn eða og hérna Og við vorum bara með þáttinn og svo var ja, na, sveppil hlutakrúunum bara í að gera með eitthvað falla mynda og eitthvað þessi dótti. Og uh, síðan kemur auðdin og svo framvegist. Mm. Uh, en, en já, þessi þættir, mér fannst svolítið leiðilegt að það er því klift á þá og, og strákatir fóru bara í strákan á stöðu tvö og skildu bara tómt eftir, mm -hmm. tómarúmið eftir mm -hmm. þú veist, leiður ég ekki leiður það situr ekki í mér veist, en ég sá samt fyrir mér að, að það vantar svolítið þetta platform fyrir unga efnilega aðila að koma inn í rammanu það sem þú mátt bara gera öll mistökið þín þú lærir mest á þeim Emi. mátt gera öll mistökið og þar getum við fundið talent því að þú voru mani... að sjónvansflóruna þá eru þeir ennþá yngstu gæðarnir einhvern veginn í flórunni Já, ég einmitt hérna, Og þeir eru bráðnir og gamli til að vera yngstu gæðar Algjörlega Við okkur vantar uh, flotta einstakling á aldrinu 20-30 sem Já. er að gera ferska skemmtilega hluti í sjónvarp Sem er skrítið að því á sama tíma höfum við aldrei verið meira ungu fólk að búti kontent í gegnum símana sína Rétt a, En það hafa ekki þengið sömu skólun Það er aðeins annað að vera í sjónvarp heldur en að vera í símanu sínum sko. mm -hmm. Það er alveg stykksmunur hérna á milli og það vangur í hveru liggur sár stykksmunur. Eh uh, það er fylgjaformi skilurðu. A að formi, skilur. ja. að, að, hérna, uh, að kunna á vélinna skilurðu. Þú mm -hmm. veist ekki að líta undan og í síma þá getur við að tala svoan og getur við að gera eitthvað svona skilurðu þú mm -hmm. veist í meiri sér upp að því að það verri fiktja áruna með símanum. Þú veist sjónvarp aðeins formleira á en það að eiga verið. Ég vet ekki hvernig ég get dísti. Þú áftart að geta verið venjulegur er samt formfastur. Eymitt. Og hérna óhæfi hvað content út að taka fyrir. svo eru línurnar er að blörrar svo mikið. Já. Það er eins og bara þér þáttur sem erum í hér núna. Já. Hann er súst svo, svona 80% er hlustun mm -hmm. en við erum síðan samt líki mynd. Mm -hmm. Og ég er alveg að gera hluti hér sem ég hefði aldrei gert þri ef ég væri sjómanni sko. Akkvarat. Talað þetta er svona hérna og ég rætta þetta dalti Hann er ólíkt sko okkur. Við erum aðeins þú náttla miklum meiri en ég byrjaði að brústa á á samfélagsmiðlum en já. kemur úr hinum umhverfinu. Já. Og meðan síðan er maður eins og hann sem byrjar á Snapchat og Instagram og endar síðan í leikhúsinu og með hlutverk í og þetta er svona skemmtilett að pæla mér einn inn í þetta. Já, já. þetta er svona skemmtilett að pæla í hvar er mér að vertu koma. Kom. Og þetta með að koma í gegnum þessa formlegu leið, þá kennir manna náttla heil mikið. Mm -hmm. þú læra mest á því einmitt, að, svona, þurfa að vera inn í þessu formi sem úrst að tala um og, og hérna, þurfa svona að lúta reglum sjónvarsins Já, sko það er það sem ég finn núna á Instagram er það ég er að ég bara stjórna því sem ég ger og ég er bara að gera sem ég vil og hérna, það er engin tímamörk á því mm -hmm. en það er ég með mjög <laughs> <laughs> En í sjónvarpi þá ertu bara meglug hefust, þetta er tímin, mm -hmm. þetta þarf að vera svona þetta fyll upp í þetta spott og þú tekur þeim Það, ég veit ekki alveg hvort tíkið hvernig líst því öruvi síen en einmitt bara þetta er, það er bara meiri formreglur á þí sem þú þarft að að inn í en hvernig fjandinn fóruðu að þí að að fylli í svona mikið af mínútum þetta er rosa magn hvernig degi að gera sjónvart þeir voru að gera þetta hverjum degi sem er alveg galiur í sjálfu þetta var 70 mínútna þáttur 30 mínútur voru tónlistamebænd að þeir voru með tónlistamebænd til milli atriða og svona En út af meгни þessa algjört rausl. Mhm. Mm það er bara svona í rómátískri sýn til baka, þetta hafi verið æði, það var ekkert annað að í boði. Út af meгни þessa bara frekar mikið raust. Mm -hmm. En þú að taka kvikmyndatrailer og tala yfir þá. Reist, það er vinsall hérna subscriber account núna á YouTube sem gerir þetta. Sem er í þessu götuspjalli sem við vorum við. Þú veist, og hérna hvað heitir hérna hvað heitir að þeir eru með svona íþróttatall þeir taka hérna amerinska fóboll þannig tala fyrir þóttir nei, nei, nei. Mm -hmm. þetta bara götis hvað sem við vorum að gera mm -hmm. þú veist, þannig að hérna, við náum alveg að fylla lengja tímana sko mm -hmm. uh, já og ég meni að það ég, ég held að það sé enginn sem hafi gert þetta ég held að ég hef ekki hýrt talað um þátt sem er svona langur contentvæs á hverjum einasta deg í þrjú ár Hverri oft var rétt að vera sniðugur sko eða fyndin einmitt. Já. Hverri fór í gegn þann búna nefnar sveppa auðda. Mm. Síðan komu Hugi, hverri komu fleiri inn í þetta. Pétur Jóhann. Pétur Jóhann, Jóhann var finnst man á Íslands var með útvast þátt. Uh um, ég fekk hann finnst í prufi af því að ég hérna fekk beiðnum það að taka við af Jón Ignar því hann var í Gnarrenborg sem þátti vissu algjört flopp. Mhm. Mm ég fór og gerði nokkra pilotþætti af skemmt til þetta Og fekk þá Pétur Jóhann fyrst með mér inn í þar pröfur sem svona, það uh. var að vera með í því sko, uh, sem endaði sinni því að bara herði við ekki komið í 7.12. teimið. Mm -hmm. af, af því að ég og Jóu byrjuðum, Jóu fer síðan út, uh, þá kemum, kom að svettbóti inn í sviðsmyndina, síðan kemur Pétur inn aðeins og fyrir að vinna aðeins með okkur og svo fer ég út og Pétur kemur inn og þá eru þeir þrýr. Mm -hmm. Þetta var svona færibandið og síðan kemur hugi, ofur hugi kemur einn sem sætki ekki þeirra hann hefði hægilega að geta farið inn í stólin hjá einhverjum, þannig hefði þetta geta orðið svona færiband, sko eins og Saturday Night Live Já. er fyrir grínista í Ameríku var alltaf verið að endun í á þar Já. og svo bara er spinna og þessi bara komin hann er bara fullt þróskaðar og februar kýri sínabíjamentir og Það er það réttur að segja, það, er ekkert mikið lendun ég er búin vera? Nei, og, og, og þegar ég fór og opnaði tvær sjónarstöðar Já, sætla minninga Sætla minninga Þá var önnum stöðin hugsuð í þetta Já Og ég meina þar tóku við inn hérna, Sölkusón Hún hafði ekki verið mikið Hún var í nýbyrjuð þá í Abadadama eða, hérna, mm -hmm. og, Amabadama Amadadama Og <laughs> hérna, og unnstöðn í Retro Stefson Handsteg sem finnst að skref í sjónarstmið þar mm -hmm fór svo rúf og frekkættu Flottu a... mjög flottur og, og bara þessi tími var þó við, við náðum samt að finna þetta fólk sem mm. að er mjög frambarleg þannig að bara, við vorum í loftinu þrjá mánuði mm -hmm. en hvað með þetta svona svar á hann með að það vantir plattform þar svona mm. að gera allt mistöki og þessum tíma gátum enn gert mistökk sem Já. urðu ekki að hjá stórum málum eins og í dag, er það ekki líka annað sem að Sérstaklega í svona litlu landi eins og Íslandi erum við ekki orðin aðeins óhrð út í það þegar fólk er að gera saklaus mistök. Mhm. Mm Sérstaklega þegar að gera miki content. Mm -hmm. Og þá er fólk eitthvað einn eitthvað þá þú veist er það ekki líka það sem veldur því að það er erfitt að vera með svona þætti. Nei veistu hérna ég er búna að pæla mjög miki á þissu PCi atriði sem að hérna þá eru allir sammála það sé allta miki því. Það. það er hann finnan við Einmitt, og þess vegna... og... Og ég held að þessi bara allt í lægi að vera ekki PC Það sem þú þátt að þóla hins vegar er að það er skrifaði um það í blöðunum og það koma sömu 14 hérna, gáumennin mm -hmm. og henda kommentum á það Úr því verður eitthvað spinnum og ef þú bregst við því þá verður það nýfrétt Því að þú ert alltaf að hugsa um mm -hmm. að búa til kontent í fréttan og líka mm -hmm. En heldin og þjóðin er bara meðliðið sko mm -hmm. En það samt ja við erum ekki ekki með en það samt, eigum, samt dæmi um að það sem er kanskje stór hluta þjóðinnar var í raun og varu kanskje á sömu skoðun og einhver en hann samt Þorr er ekki að uttala seg en ja bara það kanskje eitt einmitt fólk verður mm. nota að, að þola að að það sé skrifað um það í fjölmiðlum en Já. annað er það er eitthvað einn verið að þera fólk verra hræðast um að það sé búið að missa starfi sitt eða eitthvað mm. svona leið Já auðvitað. Uh, og það það hætt að missa starfi fyrir að segja eitthvað eða baði bara ef það gerist þá bara er það galið sko. En man erur upplifað af því að ég er ég er sammála Það eru flest allir sammála við þetta sé brau mikið mm. og einmitt mótrökin væru þá einmitt og hinni að hinn helliðinni bara erði hérna ef du ert í fjölmelum þá verður er nátt að bara þola það af því að sé eitthvað ósammála er og skrifar eitthvað um þig og allt það já, og það sé eitthvað já. drull en en er líðis eins og sé bó koma svona á síðustu 3 4 ára svona hálgær svona hræðslu billge yfir á, bara og bara Hérna, fólk er, fólk er að gera þetta vegna þess að það er um að missa vinnuna sína. Já, já. Og það er alvarlegt. Er það ekki? Og það sem er alvarlegast við það er að þetta er bara ráðandi í pólitík. Það er alvarlegast í hlutinu. Ok. Því að við erum að taka hérna, samfélagslega ákvarðanir byggðar á hvað fólki finnst gott að heyra en ekki hvað skynslega að gera. Mm -hmm. Það finnst mér alvarlegast, sko. Mm -hmm. Og hérna, en eru þetta stærri umræð og dý Já, ég, sko, ég hef aldrei verið hættur um það að fólk hérna segisinn að skoðuna hafi óbytt á mér. Mm -hmm. Það er bara þeirra algjörlega frálsa val mm -hmm. og, og þegar ég segi eitthvað sem kannski mjögulega er umdeilt, að þá er ég þó allavega ekki að koma vond um stað. Ég er aldrei með rætna, Nei. rætið að genda. En er það ekki mitt að ef maður gerir það svona mistök og maður fattar það eftir á, þá er um leið að það að svona eitthvað einn hjóla fanni í þiga þú ert bara vondur þú ert bara að missa vinnuna þá líður mér eins og að sé ekki nóg að biðast bara afsögnar sko af því maður hugsar maður hefur gert kanskje eitthvað mistök þá líður mann eins og þar sem ég, maður rætt að geta gert þetta bara hey okay ég fór yfir striki eins og þú sjáir þá kem ég ekki frá slæmum og bara sorry skilur mm -hmm. þetta læra þessa ja ég held að þassi nú ja okay menn bara gera ekki <laughs> Nei, menn ó svona fram eða fara í einhverar svona p-stillingar og segja að ah, betra svari er ekki neitt og þetta ríður hjá tekur það. Það er enda frábær punktur. Og, þú veist með koma ekki bara að segja hey hérna fronta þetta bara. Mhm. Mm þúst uh, þú getur sært fólk án að, að vita af því 100%. Já, og ef ég gerið að þá villi ég vita af því að ég vill þá bara hringja og segja hey fyrirgeðu ég þúst það var ekki það sem ég átti að gera. Alværétt. Þúst það er það, það er líka mjög vanta labb um göttunar, vitundar, það er að og þú bara ert að ja. það að 100%. Að 100%. Það getur þig að hérna líka. Þannig að, meðan þú ert ekki þarna. Mm -hmm. að en maður er svolítið að velta fyrir sér, mann finnst kannski eitthvað svona frjálslegt sjónvarsefni þar sem eru það, þú stærðu einhver ástæði fyrir þetta er ekki í loftinu, sko. Heldu að sé bara að skortu hugmyndaflug og sjónvarsstöðunar? Mm, ég veit það ekki. Ég, hérna, Nei nei þú, þú lítur full, bara, að vera fullt fullt áhyfilega líka. Þú varir líka að taka sénsar sko. Já. Þú þú og ekki síst í í sjónvarpi sko. Man verður að leyfa sig það. Ég man eftir hérna, þar þegar við vorum að tala um PC í manna hérna það var eitthvað myndskeið af Petre Óna gera grín að asiubúa. var hérna taka hágæja. Já. Já. Men við voru að tala um bara þetta var hræðilegt förtum gangvart minnihlutahópum. Sko asiubúar er minnihlutur heimsins sko. Já. Ég og, <laughs> hérna. og það líka skil ekki að grí, you know, grín má allt ég er bara þars. Já. Og svo getur þið fundist eitthvað fyndið eða ekki fyndið. Það er einmitt það er sjónan sem ég held að margir hafa en svo er aðrir Já. sem að hafa ekki sama sjónan og, og fólk sem móðkastru hönd annarra er eru erfurðustu típur í heimi. Það er svolti svona slétt. Ég lendi í um daginn að ég fór í þátt til hérna Gummabein og Sólaholm á Stuttu. Og þeir komu hérna í stúðíu og án sé viss að það tók upp þátt mm. og þetta var svolti hart grín sem að, að gera mér. Já. Daginn eftir var bara mitt fullt af skilabóðum frá fólki sem vildi berja sóla hólm fyrir mína hönd, án þess að spurja á, mig hvort að mér hefði finnst í leið það, það var bara búið að ákveða að mm -hmm. þetta verða þar hæðilegastur sem hefði gerst fyrir mig mm -hmm. og þau ég ætlaðu að refsa honum fyrir mína hönd Já. það er ekki ákveð að spurja mig fyrst hvort að e, jú, það jú, jú, ég meina, það er svona einnig Það er það sem að rétna, ég lenda alveg í því en þetta í dag Að, að fólk bara, ég veist, finnst ég þetta í lægi gagnvort þessu fólki, sem fyrir ekki þú þekker til, eða eitthvað, nei það, veist, hérna, það er fólki sem móðgast fyrir hönd annara, sem er erfiðasta fólk sem þau getur hitt og hérna, það er bara ákveða að þetta sé hræðilegt. hræðilegt og hérna og sama skapi, að þá náttúrulega er við ef, ef þú ert að gera grínað einhverjum að þá verður þú líka þóla grínir 100%. Og það er líka til þeir sem þola það ekki. Það er sían og það eru líka hinar líka. vestu típurnar. Það er mjög góð. Hérna þar er sem gera grína öllum og svo þið er eitthvað aðeins nýtt þá, þá bara hvað, þú veist. Og það segir mann bara strax, heyrðu persónar eru að nota grína og aðra sem skjöld og vörð gegn kvart sínum eign breiskleika. Já. Skilurðu? Já, mjög góð er hérna Já, þetta er súna típurnar sem eru erfðara að eiga við. Það er bara þannig. Ídol, ég langaði að, að ræða það við þig mm. vegna þessa, þar finnst mér maður á einhvern í meir flókna útgáfa af sjómarsvinnu sem kom mm. salti í ljós þar að því jói hættu. Það var mjög erfitt að finna einhvern til staðan fyrir okkur. Ja. Man þar Larri King hérna hann var að taka viðtöl samfelldt í einhver 30 áras á CNN. Þú mm. svona viðtöl og þá hugsa fólk einmitt hérna er að taka við Larri King. Það verður að vera eitthvað sem var síðan Piers Morgan okay. en hann er spurður þér þú mætti ráða hver á að taka við? Er? Ryan Seacrest. Besti sjómarsmaður sem til er. því fólk gerir sig ekki hosta svona þáttar sem er þú sjálfur, ert að vera skemmtilegur en þú maut aldrei fara yfir línuna og verða hallarlegur. Mhm. Mm var hérna einu þetta? Hvernig er hvað reglur setuð ykkur þar í þeim þáttum af því þar er við ekki lengur í fíflaskap sko beinum. Nei, og þar erum það er skemmtilegt að sjáungs verkefnið. Það er bein útsendingu smáralynd, þú veist þúrt með hérna nokkur hundruir áhorfendur í sal og þú veist að það er bara alveg 80 90 manns að horfa þetta er alveg keppnis og við vorum ekki með texta vel Emit. þannig að við vorum með spjöld og við vorum að læra svolítið textan utan af og við settum það reglu strax bara við erum ekki að fara orð fyrir orð eftir handritinu við vitum indakið, við vitum að við þurfum að byrja hér og við þurfum að enda hér allt sem gerast á milli er bara það sem gerast á milli og við vorum með eina möndru áður en hérna allt er þetta byrjuðum. stóðu í bakveg það er að allt þetta séu alltaf allt sem við segjum að gerum er það sem við ætluðum að segja og gera. Mhm. Af þem leið og til beinn utsetingu og þú segir eitthvað þú þú búna að ákvaða að þú ætlar að segja hérna góð göld við velkomna hjá stöðunarleit hérna geta ekki ekki búið þetta til hér en en þú þú búna að ákvaða segja eitthvað og svo kemur að öðrvissi út hjá þér að það væri sem að gera í útsendingu ja því ég ætla nú ekki að segja þetta ég ætla að segja úrstu, ef þú ég fara bakka fá hvernig er komið hökt á það Akkurat. ef þú ef í gegnum mistök eins og þetta var bara hluti af prógramminu þá verður ekki varveða og hérna öllun líður vel Æmi. og hérna þanna við segjum allta allt sem við segjum að gerum er það sem við ætlum að segja og gera ja góður punktur bara er, er í í litlu landi og Íslandi að þá er alveg þúst það er meira en að segja það að finna öflugt tjómarfólk til dæmis er svo flinkur í þessu mm. ef man gerir mistök, Þá nær hann eitthvað næstu því að gera mistökin þanna það var réttilega betra en gerði mistök. Mm. Af því þú finnur ekki á honum talandum að þú finnur ekki á honum að honum shitty var að gera mistök. Nei nei. Hann hann bara eitthvað næn ógnar mistökin algjörlega heldur áfram sko. En það er líka hans mm. hæfileiki líka sá að að hann er bara hann. Sem við Einmitt. tölum um mál. Einmilt. Að þó ert þú þá leyfist þér að vera myndi skíinn einn daginn og freyttur hindan og þú leyfist að gera mistök ef ef þú alltaf svakalast lykk og kúl þá var fátt fyndarinn að sjá <laughs> það með skagt byndi, þú ef þú ertu alltaf untouchable og einhvern veginn unreal mm -hmm. þá hérna, þá mun fólk vilja finna þessi mistök og gera mikið úr þeim þetta er svona stærstu sjónvarsverk sem fólk fer í á Íslandi, er svo idol mm -hmm. á sínum tíma, menn þetta var alveg það var gríðalegt áhróða já e eftir að hyggja, þetta er skemmlega í sjónu já heldstæðan, engi spurning mm -hmm. og hérna þetta var náttúrulega fyrir mér var þetta meira bara sjónsverkefni það því að ég var verkefnustjórin í, í verkefninu mm -hmm. skilur, ég var að sjá um samlingar um símakostningarnar ég var að sjá um kostendurna, ég var að sjá um miðasöluna, tóta tekjöflununa þannig að ég var einu bara að vinna í verkefninu allt í kring og svo var ég kynis mm -hmm. <laughs> þannig að sko maður var mjög hérna, upptekiðna að þessu og Þessi sérija veldi meira en Skjár 1 sjónvastuðin á heila ári Já. og ég hefna Siggi G lögmaður og þá verðandi fórstjöri þetta var, þetta var mjög bold move að taka inn þannig þátt hann var mjög dýr og stöð 2 var á hausnum Áskita Salan í þessari fyrstu séri hafði mig sagt að var bara einna líklunum í að berga reksti félagsins mm -hmm. Að þar var þar var uh, ákveði bold move að, að taka mm -hmm. og hérna hvernig var sko af því þú segir að verið er í raun voru uh, uh, hérna ekki beggja vegna borðsins segja illa bara allra vegna já, borðsins ja ja þetta er verkefni já. hvernig er sko að því að þetta er nú tala erfiðar í dag en var á þeim tíma en að en að svona stórt verkefni í íslensku sjónvarpi því íslenskir fjölmiðlar eru nú ekki þetta hérna, er fyrir bara í heimi nei þar er ja Þetta er, náttúrulega, stöðtfu er með einna svona, já, rekstramótið þeirra er áskrifta sala mm -hmm. og, og svo er það auðlýsingasala. Mm -hmm. Þetta tventi svolítið þess að þú þarf til þess að geta bara búið til alvöru efni. Það sem er fritt mun alltaf verða aðeins minna, þú veist mm -hmm. það minna efni, þá þarf að gera það ódýrara mm -hmm. og það fyrirgjast meira núna því að endanum er content alltaf aðalatrið þetta. Þú veist, við erum til já horfa á léleg gæði á YouTube innbúnum ef efnið er gott eða ef það er fyndið. Innihaldið er er í lagi. En ég séi sko í, í núverandi fjölmiða flóru þá heldi ég að Idol ef það er endurgerð hér þá er það hjúts. Þú heldur það? Alveg 100%. Akkuri. Í fyrsta lagi náttúratlega erum við með bara kynslóð í dag af ungum fólki sem er miklu minna feimið með miklu meiri hæfileika held ég að núna, heldur en um þá, að því að fólk þá uh, var kannski að halda aftur af sér, þorði ekki að sína að hæfileikana sína með við vera með miklu meiri svona um, hugrekki að koma fram í dag, mm -hmm. heldur en um þá. Og svona stór þáttur sem er í beitni útsendingu, það sem þú er þátt að vera virku þáttakandi og sjá það í beitni, uh, fólk, fólk langar alveg að eiga þess að stundt þust við sjáum við mun alu sé núna eins og þessi covid fólk fólk hálfur styllir inn á hérna eða eða hérna helgarþæti e... ja engo mm -hmm. skilur við, við, það er svona aðguð stemning í að eiga samværuna mm -hmm. saman en er ekki á móti þá samt þú munt þú vilt ekki horfa á idol eh á tímaflakki þú vilti ekki horfa á enska boltann nema í beinni Þannig að, þannig að þannig að það kemur inn í línilöga er það er einað sem getur selt áskriftir í dag Já. og það, það, þessna segi sko að hérna, svona hæfileika þáttur Ísland got talent eða eitthvað svona ég held að menn séu svolítið að, að, að vannmeta hvað slíkt production myndi geta gert en þá er að því ég tók þátt í fyrstu serið en að alla geta dansað Já. það var emitt dæmi um mjög stóra production Já. mjög dýra Já. en ég meina á nútíma mæli þá varum bara áhorfa var mjög gott, gúttvilið var mjög mikið en þá kemur eftir þetta þá á kannski þessi pródúksjón er eina að standa undir rekstri allar að stöða var mm -hmm. það er svolítið vandamólið mm -hmm. versnum stað að þú væri kannski með þetta bara sem eitt verkefni eða mm -hmm. eitt projekt sem væri kannski pay-per-view eða eitthvað svo leis er þetta ekki alltaf erfitt í nútímanum að vera með að reka heila sjónvarsstöðu í lín Jó, við heldt almennt séð að þannig sko. Þú veist, horfa á boxbarda sem eru að generate milljónir í tekjur. Mm -hmm. Þú veist, fólk á, að stilla á YouTube að, að kaupa sig inn á eitthvað bardaga af einhversum boxurum sko. Þetta það bara skiptir ekki máli hver er að mætast hérna sko. Þetta er mm -hmm. bara að vera eitthvað með mikið af following. Uh, sko, ég held að sé, ég að sé alveg markað fyrir eh uh, beinar útsendingar og fólk vill sjá það í beinni útsendingu kvað er er sían bara hversu hversu stórt verkefni er það er svona sían bara eitthvað sem menn þurfa meta ég held ég held að að tónlistatengdu þáttur sé alltaf vinsæll þust við sjáum það bara að bara aftur og aftur að sanna sig þust við horfum á Eurovision mjög mikið við horfum á Helga Björns live að koma hérna þust við horfum á Ingo Það er allta gamann að horfa á lifandi tónlist þú veist alltaf þar er element af e, mögulegum mistökum. Veist, og ef þú ert með síðan virkni þar sem að þú getur tekið þátt í einhverri unni eða eitthvað gert eitthvað þá þá þá, þá held ég að það sé bara enn betra sko. Og, og ástæðan fyrir því að segja að núna eru aðstæðan miklu betri þú ert með miklu fleiri símtæki höndunum á fólki. Keppendur hefðu sína eigin Instagram eða sitt samfélagsmiðla sem þeir geta prómótað sig. Skilurðu þannig að ég eltarðir það getur verið miklum meiri pollur sko. Mhm. Mm sko líka kanski af því að liðið er soldið langan tíma að því ma ma fann með seríunum að þá kanski þetta er ekki þar stórt land að þá tortu eitthvað hann að, að, að, að mega að, að klára talandi. Það sko. var ákveðinn aldruspil og við vorum basically búin. Endurnýja að sig aðeins. Já. En við sáum alveg muna milli 1 og 2 þá voru margir sem vildu sjá hvernig eitt færi til eins og er þetta eitthvað þarri er annað stærra þetta er annaðs meira. Mm -hmm. Komu þú veist 3 seríurnar voru þá sá sáust tíksmuna á, á á gæðunum kannski sko í í hæfileika. Mhm. Mm en síðan voru við bara kreista. Þúist. Já. Vorum búin að fara hring foru hringin. Hérna, fórum á Ísafjörður fórum á Akureyri fórum á sóttum bara öll alla fjörðunga. Mm -hmm. Og það var eilíkin að hætta það svæði neitt miki meira. Einmilt. Já alveg það að vera að fara, fara um sveitir landsins. Já ja við fórum um allt landmaður. Þetta varan við hrikan En hérna en já, Ísland er of líti til að gera þetta kannski á hverju ári en eða mm -hmm. eitthvað er þeim dúr sko Er ekki samt fjölmiðlu nútímans ég veit ekki, maður er hugsa bara eins, og, eins, og, eins og bara þúnuna með þú mm -hmm. settur eitthvað inn á, inn á Instagrami og Instagram settur með 20.000 fylgjöndur mm -hmm. það er alveg líkur á að þú getur verið að setja inn eitthvað vídjó sem er kannski að fá bara álíka áhorf eins og einhver þáttur á stöðu við Já, já Já, já, kannski veist, ekki rúf, við þetta ekki, mjög mikið áhorfa rúf já, já rúf fari so. alltaf, mesta áhorfa bara á stildin sko. <laughs> mynd en, en sko, jú, jú, ég, myna, ég finn það alveg að, heitna, maður er búin að gera mjög margt í þessu og maður, maður finnur alveg líka, og ég finn það alveg ég sé alveg hvaða efni sem ég seti flýgur og flýgur ekki mm -hmm. hvað er það sem flýgur? það er bara, veist, mistök Það er að máur, ef maður gerir eitthvað sem er na, okay, þótt ef maður gerir þetta fífli þá þá flýgur það. Mhm. Mm eh fólk auð gamann af því. E, og maður náttla getur ekki metið að kort að það sé Þorðagleyði í þem eða að kort að það sé raunverulega mm -hmm. Maður veit það ekki. En hérna, matur. matur er alltaf fólk hefur gaman af mat. Og ef þú ert að gera gírnilegan mat þá þá þá koma margar spurningar og maður hérna þarf að svara. Mm -hmm. Og ég svara öllum aha já, já. ég bara tók hafstöðu strax þar er varðir pínu vest núna sko. Er svona já, þetta er svo mikið. Ja, þetta var hérna hvaðan var hérna skápurinn sem þú keypti og hvað heitar bara. Þú nú búið að leika konsept er ekki af því ég ætla nú, ég ætla nú að hefna, viðurkenna það ég er ekki búinn mm. að fylgjast með þetta mikið með en þú ert mm. komur með rosa konsept að opna gjafir og ja það er svona, svona, svona nýlegt sko ég þetta af <laughs> að... alls konna fólk við sendar mann eitthvað Og fyrst var ég bara svona nei, ég vill ekki af því minnst eitthvað svona óðar. Svona sem heyrju þú gerir þetta bara. Jök gjörun. Send du. Ég ska bara svo opna þetta. En þú tekur þau áhætunna því að ég ætla að líka bara að segja mér finnst mm -hmm. þetta ekki flott þetta hentir mér ekki. Og og það sem ég hugsaði var sko vinsælastu sjónvarpsáttra tíma er toppkir. Ha. Er hann það? Mhm. Mm Langvinsælastu sjónvarpsáttra tíma. Okay. Og af hverju var hann vinsælt? þú gæst ekki keypt umfjöllun um bílnaðar. Þeir keyptu bílin, þeir prófkuðu hann og gáfunum einkun. Mhm. Mm þannig að þú þú vissir að þegar ein fannst eitthvað drasl þá bara varð drasl. Eh ja. þegar ein fannst eitthvað gott þá varð að gott. Mhm. Mm og mér virðist það svona pínu element af því að þetta er ekki atvinnan mín, ég veit að þetta er atvinan annarra, þannig mér leyfist kanska þá bara að Algjörlega. Segja bara ja þetta er nú ekki þú veist. Og ég þegar, ég, þegar ég segir, þetta, þetta er bara hænta mér ekki. Þetta er En er þarfn ekki kominn ákveðinn svona lykil sem er mitt á þem að maður horfa á hérna idol í mm. þá var Simon Cowell svoltið af því hann var gægin, þá voru allta allir að bí eftir hvað hann myndi segja. Já. Að það er svona gægin sem þorir að segja óþæirlu hlutina og jafnvel eitthvað sem var slæmt. Já. Hann var samt að gera öllum greiða, höfum það alveg hreinu. Því, því að ef þú kemur algjörlega laglaus að syngja. Það vænt ekkert erindi. Já, já. Þá værtu með í kollunum. Og ef þú segir eitthvað sé gott og haldu áfram þá ertu bara að örfa þessa ránkummynd í staðan fyrir að bara eru, ney, ney, hætt að syngja Algjörlega, en það sem ég kannski meina er í allri tegunda fjölmiðlun og þá er, finnst mér í finna að fólk er komið með svolítið leið á þessu svona Svona, við svona húfun, mm -hmm. það er svo mikið kallar það svo glasúr húðun þar sem þú þrustu að sjá allrar og einhver er bara ekki góður að hryngja mm -hmm. og það er bara eitt gæði sem segir það sem allir hin er hinna að hugsa ja þá er það það sem að hérna þukkanar með þetta sko Já. og alveg eins núna tala um stjórnmálin sko mm -hmm. þar að upplifum að ég var að sætta í lofti núna í gær þista viðtali við stjórnmálamanni í sem þætti eftir bara þista að annað þáttinn þar sem ég tók viðtali fyrir forseta mm -hmm. valdi þann stjórnmálamann sem sem er svona fyrir að vera óvinsæll Brynjar Níelsson því mér grunar bara það sé sem fólk hefur mestan áhuga Er þetta ekki svolti hérna smá lykill þarna. Men er búin að vera svo eitthvað einhver lengi þar að hérna, sko, þeir sem þora segja satt og þóra jafnvel að vera óeinsælir og þora þú <hæð> veist ef þú að opna eitthvað, eitthvað og segja þetta er þetta bara algjör fucking drasl <hæð> þá væri það alveg líklegra til að fólk væri að deila því. Mhm. Mm heldur en að það væri enn einn að tala vel um einhver vöru. Já, ég meina ég, líklega, ég myndi ekki alltaf segja eitthvað væri algjört drast en en, en, en, en ég, jú, ég meina ég hérna ég held að það sé bara hluti því líka að vera trúverður. Það er að þú sérð bara aftur þú sjálfur. Mm. Og hérna ef ég þarf að tykjast fíla eitthva vöru sem ég fíla ekki, að þá ertu þá orðu orðin þá þá ertu gekta sko. Einmitt. Og þú sagir Óvinnsar Brinner Níelsson. Sko ég ég er ekkert alltaf sammála Brinneri Níelsyni. En ég beri virðingu fyrir því að hann segist skoðun sína. Ég er ekki alltaf sammála steingri mjög og ég ber þó virðingu fyrir því að hann er á ákveðinnri línu mm -hmm. og hefur ákveðna skoðun. Og þetta finnst mér af því út af talum stjórnmál og þetta vantar í stjórnmálunum. 100% að við verðum að bera virðingu fyrir fólki þó að það sé ekki, ég sé Hergi, að séi ekki í sé engin gagn sem Ergi, Er ekki minsta dæmi láttu svo galan því vantað. Minsta svo galin pæling að það fyrir mig að einhvern ein enginn stjórnmálamaður segi neitt sem ég er ósammála. Er ef einhver segir eitthvað sem er rosalega mikið ósamála þá er hann að gefa mér mjög, mjög skýran valkost. Mm -hmm. Okay, þá kýsir ég því ekki. Mm -hmm. Frábært, ég veit hvað ég hefði. Mhm. Mm vesta er einhver sem er að reyna að vera einur allra. Mm -hmm. Só bara þegar kostningarnir eru búnir og hann er hérna komur með 4 ár, mm -hmm. þá bara gerir hann eitthvað allt annað. Já, já. Ekki, hérna... Og þá varu leikurinn hans að reyna að tala sig inn á og hann hafði staði við þar sem man sagði eða meintði þegar hann sagði það. Það, það, það, það er, það er að þú sést og það eru kostningarnæsta haust mm -hmm. og það sem að ég hef svona soldi verið að reyna að segja, í þessum við sem ég er þó að taka er að við meygum ekki láta það viðgangast að við séum svo þreytt á pólitísku umröðu, við nennum ekki að pæli henni nei, nei. Og, og endanum ákveðum bara að kjósa það sem við tristum mest útlitslega, fastlega einhvern veginn af því að sko allt í stjórnmánum snýst um allt í okkar lífi Ó, stjórnmál snúvast í grunninn um allt sem okkur snertir í lífinu. Það snýst um húsnaðarsverð, það snýst um launakjörun og það snýst um þjónustuna sem við fáum í heilbrigðismáli, snýst þust you know, basically það sem við erum að reyna að gera allta dag, Mhm. Mm því að stjórnað af þeim sem stjórna landinu 100%. Og hvernig getum við mist áhuga á því ef við höfum áhuga á lífinu í höfuði? Það má ekki gerast og máli er það við stjórnudi og sérstaklega kanskje a mörgum leit er að leifa mönnum ekki að segja bara eitthvað og láta þessu bara standa mm -hmm. og þá komum við að því sem er líka svona ákveði metnaðamálum og meira, því við erum búin að ræða að fjölmila ég tel gríðarlega mikla þörf á rúf og ég tel gríðarlega mikla þörf á því að hafa stopnun sem að er yfir allt hafi þegar kemur að upplýsingagjöf Þá er ég ekki að tala um aftrengu. Mér finnst að það eigi e, e, e, bara að, að sjá um algjörlega. það. E, við þurfum að vera með fréttastofu og fréttadeild sem er algjörlega óháð pólitík. Mm -hmm. e, Hálöina er góður blaðamann mm -hmm. sem eru þar að lenda ekki ginnkeyftir í að fara mjúkum höndum um, eitthvað sem ekki þarf að fara mjúkum höndum um. E, sem að hafa örugan hérna, ellilíferis pakka þeir þau ekki að leita sér vinnu eftir að ferillin er búin mm. eða, þú veist, mm -hmm. þeir hætti fjölmjöldamennsku bara eins og við erum að sjá á BBC og í þessu flóðu upplýsinga sem við höfum í dag, þá er mjög mikilvægt að vera með factjekkaða uh, fretta veitu, sem veitir raumvurlegt að Ok, hvað kallar það factjekkaða fretta bara ef ég sé frétt rúf, sem segis ekki náðist ég hann í að leita viðbræð þá er þetta ekki orðin frétt og af hverju byrtur hann þú getur ekki byrt frétt þannig heyrir ekki hína liðina mm -hmm. en ef að hína liðin bara ekki láta sér ég þá hún núna ákett að komast upp með það við erum ofin bræðlug og kjörinn fulltrúi við mm -hmm. þurfum að búi til umhverjast að þú mátt þetta bara ekki mm -hmm. En þetta er af því ég hef unnið var náttúratlættastómar og svona já, og umhverfi fréttamanna er ég er svo sammála þú virtir að vinna 223 þú færð útluta verkefni á fréttastöðunum morguninn og þú ert basic við dagskokker maður þú ert að filla upp í 22 tíma fréttatíma sem er alta að þrettu 2 mínútur og það er gallinn við roof öylisinga markaði mm -hmm. það er ekki að því að öylisingarnar og öylisendur stjórna fréttan það er bara þér bera filla upp í af því að auðlýsingatíminn fer á réttum tíma. Þá hófstu yfirleitt að kötta á frétt sem er stór frétt af því að þú hefur ekki lengri tíma útlæga auðlýsingatíma. Alvætt. Þannig eru auðlýsingarnar að eyðileggja fréttina. Alvætt Og það stendur í lögum að þetta sé upplýsingaskylda á RÚV. Það stendur ekki að það eigi að vera hverjun degi 22 mínútur klukkan 8. Þanne að RÚV gæti notað rísursana, í að segja heyrðu það er bara 3 frétta á viku. Þeir eru klukkutíma og það eru allar fréttirnar ígrundaðar og vel unnar. Þarna er mitt, talandi mitt að form. Þarna er, mm. þarna er, ég er mjög gaman að þessar raumuræði. Mm. Mér langar að taka meira þessar raumuræði með þeirra. Mm. Hver ákvað að frettatími ætti að vera 22 og svo stöðu tvö að gera samskona frettatíma. Mm. Það er eins og það sé svona búa að negla það í stein, að þetta sé leiðin til að gera frettir. Þetta er bara two talk shows. Þetta er bara Jalen og, og hérna Lettiman. En eins og þú segir, akkur, minna, það sem hefur breyst og ekki einu sinni frá heldur, það sem er breyst bara og síðustu sko 15 árum mm. er að þegar að þetta form var þá mm. þá var sko eina leiðin þú færst eitthvað dagblaðina og lúuna á morgni og svo færstu köldfréttir og köld síðan er bara komið eitthvað sem heitir internet sko, mm. sem því er að sko það er búið að segja að reið allar þessar fréttir sem við fréttatímann og köldin hvað gæti þá þessi köldfréttatími verið að gera öðruvísi hann kepti verið að gefa sig meiri tími í að og segir og þar er leiðandi þyrst að þau annað hvort að vera eða kanskje þessi fréttatími þyrtir ekki ændla vera að hverju köldi eða hans eina hlutverk er að réki því, því í ræða við þá sem er að rúf og trú mér þeir eru ekki það skoð, þú þú að mótdendla þess að skoða meistar ef du ert fréttamaður hann vill ekki vinna vinnu komast að kjarna málsins mm -hmm. sem á að vera korið þetta til að réka áfram með jobbinnu þá vilti ekki vinna 2 2 3 og geti ekki farið aftur í fréttina sóast að vinna mánudaginn þó mætir aftur á vaktina mm -hmm. Ath eftir að, að koma nýjan lista frá fréttastjörnum um það sem þú ert að ná við, þú ert basically að ná við efni þersa fylli upp í tíman. Skilurðu? Og ef að er ekki neitt að frétta, þá endum við fréttatímann á að sjá endur á tjörninni sem að myndatökumaður okkar náði, þú veist, séu ekki tilra frétta. Og þegar mikil er frétta, þá við komast ekki lengra með þessa umræðu. Wow, er þetta joke að jóka? við erum loksins kominn á flug. Við komast ekki lengra með þessum umræðu. Akkurð að segja mér það. Þarna ætta breggðast upplýsingagjöfunni. Mhm. Mm Hörré. Og hérna og þetta þetta hérna finnst mér við þurfum að endurskoða. Jóhannes, málin vilji kennu endurskoða þetta af því að það er mjög gott að hafa kontroll á upplýsingagjöfunni meðan þetta er villiði. Mhm. Mm Þanne við þurfum að að leyfa til að hafa kontroll á upplýsingagjöfunni er náttlæga bara að vinna um hvar sé þanni að fréttamennin geta ekki verið gáfan í hlutina. Og enn þá betra ef að launin séu þanni hjá þessum fréttamönnum að þeir eru bara biðir til því að að vera upplýsingafulltrúi stóru fyrirtækja. Sem þeir eru. Sem því þessi fyrirtæki verða kannski ekki Nákvæmlega. þannig að við erum svolítið svona, veist, þetta finnst mér, við þurfum að standa vörðum á rúf mm -hmm. og aldrei mikilvægara heldur en um akkurat núna við erum að horfa upp á hérna, tímabila sem að trömpi fórseti í gegnum hvað rangar uppinsingar, valdar valda markkopa, mm -hmm. fólk er að sækja frettna sínir inn á Facebook en ekki sko við verðum að halda utanum rétt uppsingum en síðan ég. kemur aftur á því sem er svona, maður þuna umræða sem er margar gæti kominn að ánsu að, að, að hálanís en mm. mér var kjend það þar í byrjaði sem réttar maður að ég ætti að vera hlutlaus mm. og nú til dæmis bara tekið þetta fram að ég er ekki að, er ekki að segja sé stuðningsmaður en þegar að kosningarnar voru núna þá leið mér eins og ég vissi skoðun hvers einna að fréttamanns á hm mm. Donald Trump mm. þá kymir mér bara ekki við sku nei Kildur. nei og það er annað sem er eitthvað einna maður óserulegt Byrja reitskoða sjálfa sig, og allt í henni svona einhver, einhver skoð, bara svona herðu, hérna, ég veit ekki hvernig ég var að orða þetta, bara eins og nú, að var núna dæin eftir kosningarnar þá var heldur það að verið bæða MBL og Rúf. Þetta fyrsta sem ég lærðið fyrir þetta mörg skoð, þú hefur ekki spurningamerki í fyrirsögnum, þá var það ekki fyrir þetta, þá var það spurning. Sögulegu sigur bætan, spurningamerki. Heldur að þessi fyrir hefði verið sögulegu sigur Trump, aftur. Þetta er ekki af því man sé eitthva hrivinn að Trump en það er bara svona er hérna við verðum að vera hlutlausir. Trump hefur líka móðgað alla fjölmiða skættir uh, það og það, það sem ég kanskje séja er að og aftur þetta hérna er svo rosa erfið umræða vegna þess að fólk túlkar allt að þannig að man sé með einhverra skoðun. En Kristinn Hrafnsson sem ég ber mikla virðingu fyrir sem fjölmiðlamanni, hann á bara hérna einn af hérna, aðalmennum í vikki lík svona. Mjö. Hann það, þar sem Trump að ákveðinn hátt Mm. var hann fyrir stríð við fjölmiðla frá fyrsta degi sem veldur því að fjölmiðlandir á móti fara einhvern veginn að verða svolítið það sem að hann er að segja þér síu og þeirra dagskráð þeirra, eins og bara CNN já, já. CNN hefur farið frá því að vera bara já, já. Að flott fréttastöð, yfir í að vera bara stöð sem gengur út og að vera mótið Donald Trump í 24 já, já. tíma á dag já, já. þá er svolítið svona húnum búið að takast þetta ætlunaverk að það er einhvern veginn Hvar og já ná í upplýsingarnar ef við geti ekki Fox er hér, CNN er hér, þessar er hér, hvar er hlutleysið? Og það er kannski Þar kemur eins og þú segir, þar kemur miðill og rúf m.h.m. mjög sterkur inn vegna þess að þar á á að geta verið hlutleysi. Já, og bara tökum bara núna, við erum, erum, erum í COVID. Og við horfum á tölfræði um COVID. Fréttirnar segja að við fáum meiri bara svona margir smitist. Í gær svona margir voru utan hérna sömintür <restaurants> sóttkvíar, Það sem vantar er fréttaskýring á heildamyndinni. Af því að þú ert með þú ert klárlega og þú og þarna kemur aftur að því sko ef einhver velti fyrir sér að þar séu aðrir slæmir hlutir að eiga sér stað samhliða COVID, af því að við erum öll saman og við viljum standa vörðum þá sem veikir er 100%. En það eru bara fullt aðrir hlutir ma að brotna í samfélaginu til hliðar. Við þurfum að vera með aðra töflu til hliðar hér. Sona margir þvist eh uh, aðrir þar eru aðrir mælikvarða líka skilurðu sem þarf að mónitora bara 100% ja eh uh, ekki gert eina fréttaskýringu á covid svo ég veiti ég hef veit ekki séð að það gerði í kveik heldi ég eh ein af fréttaskýningu en aftur það er þetta og ég líður eins og sko, ég sé æ þú að því er fyrirverandi fréttamaður og eitthvað einn Já. ég er svo oft búinn að tala um þetta sem þætti bæði þessa sem við erum að tala núna um covid og líka eitthvað einn gaggrínur mann líður eitthvað einn alltaf eins og maður sér svona gægin sem þykist vita allt best Já. en bara sorry hérna við erum ekki að gaggrína fólki sem vinnu vinnuna nákvæmlega gaggrína vinnu umhverfi sem það er láti vinna í en til dæmis einmitt til dæmis núna við að við að sem við bor setta heimin í 7-8 mánuði og Ísland alveg á hliðina mm. uh, er enga fréttiskyringar um bara heyrðu, hvernig er efnahagur íslenska ríkisjóðsins hvað er mikið að fara út, hvað er mikið að koma inn hvað getum við lengi að höndla þetta mm. hversu mikið með það koma niður á heilbyrjuskerfinu ef við höfum þetta svona í langan tíma mm. það er bara eitt 2. Hvernig ger helsuþjóðarnar hvert er hungbúnum vera að fara í COVID? 3. Mm -hmm. Hvert eru litlu fyrirtækin búnum vera að fara seinna COVID byrjaði? Mm -hmm. Hvaða afleiðinga mun það hafa ef va eru bara að fara hrúvast inn í eignasaf bankana? Og svo framvegis, svo framvegis, svo framvegis. Mm -hmm. Nei, það er bara svo margir voru smitaðir af COVID í dag. Ég get bara náði það hérna inn á covid.is sko. ætla fá akkurat. Yi fá bara bendaar og eitt. Af því núna er hérna uh, 3. desember þá. Mhm. Mm Þegar þetta Uh, hvað er mörg viðtölu við, við efnaðsmál og laður aðra? Berta menn, er mörg viðtölu? Það er við við töl... að vera fóking horfinn sko. Hann er horfinn Hann er horfinn Þegar við erum að öll stjómsýslan er horfinn Við erum búin að, erum búin að úst, nota að benna sko Þórulega hefur staðið gríðarlega vel sem sóttvörðanlegnir Hann er marg búin að segja að mínar tillögur byggja engu engu á sóttvörnumum mm -hmm víðir er svo í framkvandavaldinu og því sem að heilbrigðisráðherra ákveður eftir að hann er búinn að leggja fram sina tillögur. Við erum búin að vera í tunnel vision út frá sóftvörnum allan tíman. Algjörlega. Eh það borð halda kannski hvað? Tvo sem að stjórnarmennir koma og eitthvað voða flottu hérna, í hörpu og hverji mættu þá var forsetrásráðherra, það var, var dómsmálaráðherra, það var hérna menntamálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Það mættu þanna, fjórar flottar engin óráttumál en er hvar er í alveg, <laughs> er bjarni ben búna vera og afkrur engi búna kalla hann fór í eitt viðtrún daginn í kastur sé sko en þetta er, er að þar er engin að fact checka sem segir. hann segir hann segist er að er búna leggja fram fullt af tillögum ég er í atunareystri ég er með mittlistjört fyrirtæki mm -hmm. lítil og mittlistö fyrirtæki eru ekki að fá neitt á borði til síns sem er heitamá á úrráði Líka, það er bara um og taland um bara svona endurskipulagningu viðskiptalífs á Íslandi. Þetta mm. gerist alltaf í hrunum. Þú mm. vissu þetta gerðist í hruninu síðast. Það mm. hva hvað gerist? Það sem gerist er að þá eru litlu og meðalstóru fyrirtækin sem eiga erfiðast, þau fara í þrot, svo koma hákallarnir að kaupa allt og bruna út öllu sko. Og svo verður ákveðin endurskipulagning á viðskiptalífinu, og þar heldur engin umræða um það. Mm. Hvert fer? íslenskt viðskiptalíf ef að, ef að það bara stráfellast í lítil fyrirtæki á mesta áreitlundum sko. mm. sko, ja, Já, ég veit ekki Já, ég segi það það. sko, þau kannski stráfellast ekki Þa sem að, Það sem við þurfum að autográ í þessu saming er það, 80% fyrirtæki á Íslandir eru lítil og milstor mm. uh, og þetta tengi sem að bara málum eins og bara nú er lífskeðarsamningurinn að skella á í januar, uh, það er samningum milli s og verkalis hreiningarinnar SA í kostningu þar innan dyra er ráðið af stóru fyrirtækjum handfylli fyrirtæki af því að kosningarrétturinn í SA fer eftir fjölda starfsmanna fyrirtækja. Hann er basically marile ákveða hvenig kjörinn eigir að í fyrirtækjum sem að þeir hafa ekkert með að gera. Men að auðvitað vanta bara nýtt SA fyrir litl og miðlstóra fyrirtæki. Ég kemur með tillögu SA stóru samþykktunarins fyrir litl og miðlstóra fyrirtæki. En hérna en það En, en, sem, en líst, þetta umræðu, sem er sem er hérna hvernig ætlum við að vera með svo steinebúl samfélag ef það er alltaf starri og starri, og starri hluti fólksinn sem er á attunliðsbútu öðru orkuðu, ellei lífveri mm -hmm. og svo framveg og svo framveg það að segja, það verður að búa til umkörfi þannig að frumkóðular og þeir sem er með lít að þeir geti verið að í raun og blómstra til mm -hmm. þess að sé hægt standa undir öllu hinu sko Og það komur kannski að því að við íslenski andinn er svoltið svona, heyrðu, þú veist bara hérna, þetta reddast gerum eitthvað og svo þegar við lendum á stoppi þá verðum við að finna hven hvernig leiðin víður úr þessu. veist þetta er svoltið, andinn í okkur. Mm -hmm. Og hérna er ég að til samtreiðu víðr sig fembóðótur hérna fyrir svolítið síðan og við vorum að ræða bara samfélaga hún sagði að takkur 100 fyrir samfélaga verða full dróska. Mhm. Mm e, kind dróska. Þú veist við erum ekki komin, mm -hmm. Við erum að fara 2 Mm -hmm. Veist, og, og, og, og, og það sem hún sagði í þessu samtali fyrir einum 5-6 ára síðan, það er bara rétt hjá hann mm -hmm. uh, tökum forvarnir vímöfna, við erum ekki forvarnum, við erum að setja miklu meira í, í, í úrræðin skilur, forvarnar væru að niðurgríða ífróttir niðurgríða tómstundir, af því við vitum að þú greinir, þú greinir í, í hópi getur séð hverjar eru líklari en í að lenda út fyrir það er rosa dýrt stund að stunda íþróttir fara í tónlistarskóla þú þannig að sko, við erum að setja alla peningana í að í að hérna hjálpa fólki úr í staðin fyrir að setja heirðu setja fjörmununa hérna áður komum þú veist komur vegg fyrir að fólk falli Akkurat. niður í þessa grifju og þú það sama er með sko í, að mörgum í, í, í því sem við erum að ganga gegnum núna í fyrirtækjast við bara heirðu hérna við sjáum hvernig fólki reiðir af og síðan getum við kanskje reynt Þú staðrar þetta úrræðin sem ríkisstjórnin leggur fram núna í jafnaðarmálum er að basically að hjálpa þeim sem eru eigar ekki rextrarhæfi. Mhm. En ekki að horfa það sem eru lífvanlegir sko. Þú ert svolti politískur sérstakalla núna. Hefurðu eitthvað langt í politík? Nei, við erum öll að vera það. Það sem ég sagði áan. Hefurðu Nei, ég er í politík. við erum öll í politík við eigum öll að hafa þess að skoðum við eigum ekki að hræðast umræðum samfélagsmál því að þetta snýstum okkur öll Já, það munur á, að munur því að vera gæinn sem að setja inn allt hvaða seðil einu svona fjórar á fresti eða gæinn sem er kosin. Það er rétt og ég óttast það að þeir sem eru kostnaðar þeir komna niður. Þeir eru í floxslínu og fáu ekki að segja sína skoðun. Alveg eins og þú nemndir áðan Brinnar Níelsson, hann gæti ekki alltaf í floxslínu og segir sína skoðun og þessna tekist hans grítin. Mig grunar til dæmis rosa miki að að verið er nú gáfana fá Bjarna Benni í þáttinn Hann sko. er búinn að vera Mig grunar til dæmis að Bjarni Benn í, í mjög sem Brinnar er að segja. En hann myndi aldrei segja og Brinnar sé rosa loft svona hjartað og sálin í sem hinir þorga ekki Sjál, sjálfstælmenn segja alltaf það er vítti veggjóhátti lóts í floknum og sko hann er marg að sér henni og sama tökkan sko hérna, sjálfstælmenn er náttúrulega komið langt frá sjálfum sér og búna að vera það í svolítið tíma takt og málið. máli mm -hmm. tú varst rosa hærður í því ég, já og er enn þegar okay. hann er ekki búið í því. af því að við eigum ekki að enga orkuna okkar punktur mm -hmm. þetta er eina sem við höfum sem eigum anna staði. En, en aftur þá kemur þetta með upplýsingar. Hmm. Eigum við ekki að trúa því að allt þetta fólk sem er að búa að segja við okkur, heyrðu, að bara það er engin að fara ráði yfir hérna orkunn okkar neitt. Eigum við ekki að trúa því að þau séu að segja að Þa, að, það, reitt, það það er engin að fara ráði yfir orku. Þú getur búið til alls konar orð hengisátt. Bottom hmm. line er þetta. Er eitthvað að orkumálunum hérna heima? Eigur ríkisins Ég er ekki þú búinn að setja manóval inn í þetta sko? Nei, ég meina, hefuru raunast þetta meðan nálæga? Nei, nei. Okay, lent í því að heita, nei, nei, heita Og allstar, aðar, líka á Ísafirði, líka líka þú ég að tólknuferði. Það er rétt. Eh þannig að sko það er ekkert vandamál sem þarf að laga. Mhm. Mm eh erum við að borga hátt verð fyrir þetta? Nei. Er landsverkin að skila hagnaði? Já. Don't fix something that isn't broke. Eymandi frekar vilja einkavaða skattinn. Það því að skatturinn er ekki funksjonal, hann, hann funkar ekki við, sérstaklega vel. Mm -hmm. Þú getur alveg eins fengið fyrirtækið svo mótus eða innhendur fyrirtækið enn í það fara að fara rannsaka skattsvík og þeir fengu bara prósentu af þeim skattsvíkið sem það kemur upp með. Og þú verður með funksjonal skattkerfi. Mm -hmm. Einnig gallan við það væri erindar að þá ertu komum með og hagnaðdrifir skattkerfi sem mun deyða einstaklingar sem eru kanskje ekki að ná að standa skilum á skattinum sínum að þeir eru bara bornir út af heiminum. Ég er ekki að tala um innutuhlutan. Ég er að tala um bara eh ah, okay. uh, rannsóknuhlutan. Okay. Já rannsóknuhlutan. Okay. Það er alveg það fer punktur. Ó bara þú þú vissu að okkur má ekki skila skattaskýrslunni minni hérna til einkafyrirtækis sem sést svo um að standa skilum á skattunum mínum. Takk mm -hmm. fyrir. Mhm. Mm Við getum það. Einkavaðum það sem þarf laga, ekki fara einkavaðar sem þarf að gera Og orkumálan í topp málum. Ég sá um öll lönd kringum okkur er þetta eina þar sem að við erum að njóta góðs af af uh, hérna þú veist við við borgum hærra verð fyrir fiskinn. Mhm. Mm þetta er eina auðlindin þú... sem við raunverulega erum að borga lægra heldur naðr mm -hmm. í kringum okkur. Við endum að vera hérna bara í pólitísku spjallleiknum. <laughs> hérna, þú þú mm -hmm. sko þegar þú fórst að tala um markubakkamálið mm -hmm. þá varstu svolti þú ferst svona hita á þig fyrir það. Folk kallaði mig og eitthvað svona. Ertu ekki kanski miðflóksmaður eða? Ja? Nei nei, ég, veist, ég, ég, ég, ég Og nú eru bratte flokkar á miðinni. Ha vill nú sá til. er kanskje pirata. En sko nei, ég er bara miðan. Ég ég vil ég vill hérna ekki einkavaðaskólakerfið. Ég vill ekki einkavaðheilbrigðiskerfið. Eh og og bara svona að því að við búum 350.000 og... manna landi. En þá kemur aftur. Ah. Þetta er svona eitthvað sem að af því að við hérna, um, umræðan og mest ég sakna stundum svona dýpri umræðu umsöldinni svo bara mm. einkavæðing heilbrigðiskerfisins bara einkavæðing eða ekki einkavæðing. En mm. þá var aldrei rétt um heyruðu það er engin að tala um einkavæði sko það að við séum öllt sjúkratrið. En aftur rextrar formið. Mhm. Það er kanskje bara betra að ha næst kanskje bara miklu miklu meiri framlegð á því að það sé ekki ætt til að gera þetta allt inn á Skilur niðst og til dæmis bara einn að styrtaraðlega með þessum þætti hérna sjónlag mm. að þeir fara að hérna, framkama augastens aðgerðir og fleira sem var verið að gera náður landspítalum þá kemur bara að ljósa ríkið borgarminna og fær meira í staðinn. Er það þó ekki bara gott fyrir alla af því það er enginn að fara framfyrir í röðinni sko? Já, en, en eh, sko, ég, ég, ég ætla hann ekki að fara að ganglina þáttar. <gri> Nei, ég er að meina, ruggum við ekki oft saman sko enga væðingu og þá sjáum við fyrir okkur bara úps, þetta verður eins og í bandaríkjunum að bara þeir ríku fá helbriðistlónstu, um það er enginn að tala um það og ég held að enginn og Íslandi viljið það. En má ekki taka einhverjar einingar af landsbítalunum og reka þeir út í bæ ef að ríkið er að fá meira fyrir peningin, þá er verið að fara vel með ég ég hef mjög ég hef mjög <laughs> skoðanir á þessu málinu. Okay. Og, hérna, og það miðast út frá því að við erum 360.000 manns. Mm -hmm. Það er mörgar síðan að ég hérna ég er alinn upp á eystum. Eh við erum með fjórðung sjúkrás á Norðferði. E, mér finnst að við ættum að efla þyrlluflotann okkar til muna, vera með fleiri sjúkraþyrllur mm -hmm. um landið til þess að þjónust að landi er bara, bara miðin hálendið landsbyðina með góðum þyrlugkosti er bara klukkutími í, í hátæknarspítal að reykja frá eigistöðum mm -hmm. sem er bara það sama og fólk býr við í Norei og er klukkutíma frá hátæknarsjúkráðs í Oslo það er ekki hátæknarsjúkráðs og þú mælt í Norei og Og vinnna umt að landleiða ákveðin samþyppu á kostnanum. Það kostar ekkert smá að reka hátakna sjúkral auðum allan land. Algerlega. <laughs> þú veist, það er rosalega dýr eh uh, framkvæmd. Einm. Uh, og hérna auðvitað, það er við að heyra það búa undir að hava er svona langt að sækja þúst myndar ákveði óæruggir uh -huh. en það er ekki bæði sleipt og haldið. Það er aðrir kostir við það að búa þar. Það, uh -huh. við, það er styttra milli, þú veist þú heimur meiri tíma skilur. Þetta er bara kostur Eigum við að geta bóðið upp á bara alla lækningar hér eða eigum við að gera samning við Dani og Svíja, veist, eigum við bara senda ákveðan hópa í lækningu á þessu til Svíþjóðar, þá koma sjónum í nei, það er bara hræðilegt að vera sendur frá fjölskyld og ég veit að það er hræðilegt. En það er jafnvel kansi óþyrrar að senda þig til lækninga til Svíðiðar mm -hmm. og fjölskylda þín fara að vera með þér og við borgum ykkur mm -hmm. launatalabið og mm -hmm. það er kansi brau óþyrrar heldur um að halda út einhverri deild mm -hmm. og einhverum sérfræðingum út af einhveru sérhæðum lækningu. En af því einmið af því við erum er byrð En hún er efnahagslega já start, að, bara að skynsum. Og þetta er enn eitthvað sem að kanski svona af því við erum byrjað að ræða um pólitík mm. þá er það að þetta sem er rosa sjaldan rétt sem er að við í stjórnmálum og Íslandi þá er við glíma við verkefni það sem eru verkefni hér af því við erum svo fá. Mm -hmm. Sem við værum ekki að glíma við við værum 50 milljónir. Mhm. Mm sem því er kanskje að stjórn landsins mérst oft einhvern brá, hon er þetta gert í þessu landi, þá gerum við þetta eins. Nei, nei, nei, nei, við þurfum að gera þetta öðruvísi af því við erum svo fá. Já. Mm -hmm. Eins og þú ert að segja sko. Já. Mm -hmm. Þannig að ég saknaði stundum að er mér finnst stjórnmálin kannski er því bara að vera leiðilega við stjórnmólamenn og mér finnst að þetta litla land með svo mikið af fólki hvernig getum við rekið þetta sem best? Vonum ekki vera hérna einhvern einna að rífast í kort öðru um einhver smáatriði sko. Þeir mm -hmm. kominn inn og á að þú ert aldrei sterkari en veikast lekkurinn. Mhm. Mm veikast okkar er hvað erum fá, en það erum leið líka styrkurinn okkar sko. veist, bara efnaðarsun, við erum fljóturir til baka. Þú veist. Gjölega. Við við erum kvik, við erum spítþbátarnir sem snýr á punktunni því fyrir að skipta. Já. Það þýðir líka við þurfum að aflega okkur af þessu þessum veruleika. Og þú, þú segir stjórnmalamenn sko ég held að sé enginn stjórnmalamaður sem að er illa innrættur og alls ætli ekki. sér að gera illa alls ekki. Og ekki. En ég heldu þú væri kanska festust í því heimi þar sem að þú einhvern veginn ferði á Europaþing og þú ert ekki vera minni maður þú veist, þessi, ja, okay, þessi okay, minni við Íslendingar erum allir innstinnni með minni ja. og allt frá því að Danistjórnum okkur það er mín humildefræði við, við erum með og, og haldnir af hún að háust í <laughs> eh, bara þegar útlendingur nefnir Ísland þá verðum við ókesslega stolt bara, óh, oh, ja, ja. þessu gegn ég að fá viðurkynning ja, ja. ég trú ekki að A Quinten Tarottín og hefur verið hérna og hama með íslenska húgi viðtali hjá Letterman. A oh, þetta segja. Þú veist, hérna, þetta þetta, þetta okkur. Jú, jú. Og það er yndislegt og það er fallegt mm. og við viljum ekki missa þenna þessa eh uh, þá löngun. Mm -hmm. En við verðum líka vera raunsa það við getum ekki verið eh ja, flott á þessum evrópuþingum og á þessum stóru hérna alþjóðlegu fundum og heldið að við getum spilað með stóru strángunum í í, í við erum ekki þar. Einmitt. Við erum að sætta okkur við það við erum ekki bara á bekknum við erum eina bara vasberin í í heimi þjóðanna. En þú getur verið besti og mest skemmtileigasti og mest spennandi vasberin eða út af því verið svo fá að þau og Ná. og lítil þá getum við gert hluti sem fungera miklu hraðar hér og þú veist til dæmis eins og við gæti, nú erum við bara fabulir en mm. við segjum nú sem svo að það hérna, væri komnar hérna, rafhlaðnar flugvilar mm. að þá getum við til dæmis ferð að nota orkun okkar í að búa til eitthvað rísa flugbatterí og þanna að vera eitthvað millilendi bara svona einhvern veginn, við eigum möguleik á að vera kreatífari heldur en einhver risa rísa þjóðir þar sem allt það. er rússalega þungt í vöfum sko. það, og, ég, það ég og það er í sammál og þa Og af hverju fór ég að skipta mér að honum svo ég komi aðeins inn á það okay. þó ég vill ekki kanska ræða því að fólk er allt mjög leitt á því, að því af því að það er allt ekki bóar kynna sig málið. Mm -hmm. Þessar verða leitt að, að á því. Og og sem sagt þeir sem eru fylgjandi orkupakkanum náðar setja upp í ryfveldi sem færi allt til að nenni ekki að hlusta Og því miður er það leikurinn í mjög mörgum málum að fólk nennur ekki lengur, bara fæst sí fullsatt af einhveru mm -hmm. og búið. Mhm. Mm í ég kynti mér ég hafði ekkert gera. Ég var atunulaus og bara í hafi tíma. Okay. Og ég kynti mér þetta og áttaði mér á því að Evrópu Evrópu er að vinna því að safna saman öllum orkugjöfum alla aðaldarfélaga, alla aðaldríkjanna. Af hverju? Jú, út af fæðuöryggismáli. Og þá fer í lesum fæðuöryggismáli, þar sem það var eins hérna, mm -hmm. og talsmaður fersk félaga hérna að sjína og Er að þeir náttu sér því hæð global warming og þau landsvæði sem verða verst fyrir þessu fyrst er Asia, suður og Afrika. Mm -hmm. og þess að verðum við verðum að flytja gríðanlega mikið af fæði frá þessum mörguðum og ef það verður uppskýrubrestur á þessum löndum, hérna, horfandi 20 og fram í tímann og það er fólksfjölkun á þessum svæðum líka, að þá munur þeir ekki verið afluðfæri að flytja matvali til Evrópu og það er allir bara en ok við fæðu öryggi Evrópu. Mm -hmm. Þannig þess að við þurfum að fara að búa til okkar eigin fæð og vera sjálpar í matvalarframislu. Til lestur við orku af því að þar er mismunandi orkusvæði innan Evrópu sem að safna því saman og geta deilt því jafnt að milli landa svo allir geta rækt græmmeti, allir geta rækt að þarf til þess að halda fæðuöruggu. Mm -hmm. Á sama tíma og Ísland eru við að tala um að flýta bara inn allt hráefni og selja orkuna út. Sem er algjörlega móti því sem er í gangi í Evrópu. Ég held að sé þriða og fjórða sem að tala um þetta hvernig einn að vegum að fara leggja áherslu að framhleða fæðu og vera í því sko. Það grunnvöllur mannkyns vil lífs að það er að eiga efni á því og hafa hafa fæði. Sjáðu bara bankarunnið. England setti að okku hreiðverkarlög. Við stóðum í lappernar og unnu málið. Mhm. Mm Ef að þeir hefðu geta sett að okku og skrúafa fyrir matvælaeinnflutning til okkar. Mhm. Mm það ældra er enn lengri og að standa í lappernar. Meðan í vandræðum. Í vandræðum. Við erum ekki að fara lengra aftur enn þetta. Mm -hmm. Þetta er 2010. Mhm. Mm En náttla þá kemur um að vill náttla treysta því að það hefði aldrei endað með því að það væri skrúfa fyrir alla fæðu til Íslandsmanna fyrst eitthvað en er svo alþjóðarsamfélag. Það sem tók okkur hryðjuverkahlaug. Já en það tók. Já en alþjóðarsamfélagið hefði ekki samþykkt að heldur sko. Man var svo náttla vonast til þess sko. Já sko ja, við bara verið já, að ég, ég <laughs> hef, við ættum að vera er að sem við erum í öllum nauðsynum og því betri samningstaðar okkar í öllu málum. Hva er að gerast seginn í heimsmyndinni? Veist, við erum að fara að sjá siglingarleiðir hérna yfir yfir Norðurskotið. Mhm. Mm Hvað þýðir það? Við verðum, við erum fáránlega vel staðsett landfræðilega til að verða bara distribution hub fyrir stærstu markaðssvæði heim sem eru Amerika og Evropa. Mhm. Mm Hver er framtíðarsýnin okkar Íslands í þem efninu? Hefur þú heyrst um að? Nei, nei. Ólafur Ragnar hefur leytt hérna frábæra umræðu um Norðurpólinn. Mm -hmm. Og bara flott en Er einhver búinn að leggja fram meira en fjóra áætlunir um eitthvað? Nýja. Það er nebla, hann er t__(kominn á áhugaran punkt) sem er það er nota mjög freystandi fyrir stjórnmálamaður að gera bara fyrst og fremst eitthvað sem réttar sjá strax þannig að ég verði kosið næstur til þess að ég haldi vinunni sem kemur að enn öðru sem að ég baði einn félagsfræðingi í háskólanum um að skoða ég veit ekki hvort það á það. Á sem hákkuðu í launum við að vera þingmenn frá því sem þeir gera. Mm -hmm. Hversu margir eru núna að fara í einsárs atunuviðtal bara til að halda þessu þessari vinnu? Mm -hmm. Er það ekki lýðræðisleg ógn líka? Þá þú færð að lofa hægri vinstri einhveru bak við haldmenn. Þá Nei. Það væri bara gaman Kansu að sjá. Já, bara ég vil sjá bara línuriti. Bara þetta eru þingmennir. Þetta mm varu -hmm. launin áður en þeir fóru þing. Þetta eru launin þeirra núna. Þú er þá að meina að það væri fróligt að sjá kort að mjög stór hluti af þeim væru fyrst og fremst eigastarfandi því þeir Akkurat. og þá er þetta ekki með stjórnmálamann sem er að brenna fyrir eitthvað málefni sem að hann vil sjá lagast í samfélaginu eða við bara en halda vinnunni sinni og þá ertu til ég að segja ekki skoðan þína eh er svo dánt er með mm -hmm. fjölmæla fólki þurfa hætta þora að segja eitthvað af því það vill ekki vera reki fyrir sem segir út að skilurðu mm -hmm. þetta er bara það sem er kanska líka gerist á Alþingi mm -hmm. í gamla Alþingi voru við að tala um spenningi var svo mikil að þar voru menn að ganga erinda að ummana jóu jóu það er ekki gott það er heldur ekki gott með fullta af fólki vinnu sem er bara þarna þjöl launurnar eru svo góð þar rétt þar rétt þannig að sko einhver tíma laði ég fram hugmyndum að þingmenn eiga ekkert að vera á sömu launum þegar ég bara vera á hérna, einhverju herri launum en meða laun til að sýnsla 30 ára þannig að þú getur fengið virkilega hævan verkfræðing úr til þess að bara yfir höfu bjóða sér fram þá er mm. ekki að vera kæramál að vera á þingi Nei Þetta er að reyna að hugsa hvernig þetta myndi fungara í frangkvæmt sko? Já þú talar um jafnbræðisreglu bara þingmenni yfir sömu launum. Pytu, þú ert með einn kannski nýkomin á háskóla sem fær kjöra því að hann álpaðast inn á lista sem var varnaltinn óvanta kostningarsingur og hann er á launum við liðin á hámentuðum verkfræðingi sem er kannski bara með 40 starfsænslu og eiga þeirra fyrir að fyrir sömu launum. Góð, góð spurning. Þetta er allavega eitthvað sem var alveg þess að vera að ræða. Já. Man þegar ég var í, fór í fyrsta skifti til þetta í Dubai, svona að þar eða svona skrítið okkar mati, en ég held þá las ég bókinna eftir seikin sem stýrir öllu og þá er mér tugs að ég bara vá þú veist því lík framtíðarsýns þetta mm -hmm. er bara eiðumörk sem við byrja að byggja og það er bara að búið að ákveða að þegar að túrisminna er svona miklu, þá erum við búin að ákveða að setja hérna út af og orli án gerir okkur kleift að ná við túristmann þar að túristmenn er framan skila svona miklu þá erum við búin að ákveða við að við að setja eggin í þær körfur við að við að fara breint dreina heiminn mm. við erum að byggja hérna þur best menntakerfi að best mennta heimsins vill hingað mm. þá mun síðan nýtum við það að hér verðurum frumköðlar stærra sem heimsmælik hverra mm. það var ekki vera að pæla og að, hérna, þær eru að eftir hraðbrautunum afna er ekki hannaðar með við umferðina núna þær eru hannaðar með frammi tíma ja. sko. og þá hugsaði ég var einu Ég, ég hef farið í Kastalanans, Snekjunans og Þyrlunans Ég hef hans bóði þarna Já, Nú? og Bittinu hef veif. hitt hérna Og hérna í Dubai Hvernig gerist það? Það gerist hann gist á hóteli sem við áttum hérna og rákum á hefstu hæðinni í Höðadorki Og hann vildi opna fabriku út um allan heim Vildi gera svona Louis Vuitton Burger Places of the World Lengri sá Jæ Þannig að ég, ég hef hitt hérna hans stjórnendur okay. Og hérna, það finn það er að Dubai og Ísland er alveg eins ara algjört yin yang. Eh fara einn til, til að kynna sig, við ferum mynd til að hlíða okkur. Þeir búa við nánast ólívanlegar aðstæður sem og við gerum hér líka. þeir hafa unnið sig út úr því sem okkur vantar er náttla svo 450 aftan á efnafræðinginn okkar. Jóh. En að öðru leyti er mentaliteti nákvæmlega það sama. Og það er það sem kemur mér svo óvart á á, á þessum skrítnu tveimur ólíkum heimum. Mm mhm. Og hérna og ég og mjög koma hérna, sem við hittum reglulega. O og, hérna, og það sem þú segir er bara hárrétt. Eh við hugsum soldið og það á soldið við um vestranna heiminn. Við hugsum um okkur, börnuna okkar og barna börn. Svo mh. svona kannski ég bara, we, svo, svo er bara, þú svo eru við meira að pæla í Og mér fannst einmitt þessi saga af þegar hérna England var að semja við Kínverja um yfirráðanir yfir, yfir Hong Kong ramma soldið inn kúltúr muninn á þau sem svæðum. Okay. Eh voru með hérna samningsmarkmið byggjum 100 ár og eru með 20 ára slaka það sé að aldrei undir 80 mm -hmm. 100 er fyrsta askið þeir fara á fundin og það er hérna bara, veist, reglan sem nefni fyrst töluna er líklegast til þess að komast næsteini mm -hmm. og þeir bara opna fundin og segja, er þau, við erum búin að hugsa að þetta fara í ekki um mótrekningana, infrastruktúrin uppbyggingina og svo eigi, þetta með takk okkur aldrei minn en 100 hann 100 ár er algjörst lámark á okkar hálfu e yfirráður Hong Kong. Kýmir að líta gott annars auðsamsit. Bréta far út af fögnu, fengu bara hæsta ASCII 100. Kýmirir far út af fögnu því að þeir söu allt undir 300 ári sigur. Já. Og veistu, þetta hefði kultúrin Demmit. að að hérna að sá frægi og, og horfa á eika til sem kemur eftir að þú dáinn er bara akkurat, akkurat. En við viljum suma helst bara ekkert ekki fengja að stærri plöntu. Því bara plantinn er aðeinn stærri af því er enn ekki að bída. Mm -hmm. Þetta er óþolumæin okkar er þarna. Og hún rafmast við inn í stjórnmálinn. Og af hverju er ekki með lengri framtíð sinn? Jú það er af því að ég held að stjórnmálamenn sem eru enn stjórnmálamenn þeir eiga erfitt með að fá atöku í samfélaginu eftir að þeir eru stjórnmálamenn. Mm -hmm. Og þeir þurfa bara að fá að vera stjórnmálamenn. Jú, þá þá erum við, sem víðar hringir við bara með popularity contest. Mhm. Mm það er nota bara flókið held ég fyrir okkur öll að setja okkur í þá myndsetta að vera að hugsum uh, hvernig þetta á að vera eftir 50 árum en það á nota ætti samt að vera hlutverk þeirra sem er að búa til reglugerkið og búa til framtíðarsýnina og svona. ættum að vera að hugsar rosalega langt fram í tíman, sko. En voru það ekki okkar gömlu meistrar? Voru þeir ekki svolt þar? Hvað kallaru gömlu meistra? Þara, þáttu sjálfstæðisbaratuna gömlu, þú vissu, hvernig menn sávu landið sjálfstætt stand á eignum fótum. Mhm. Mm voru menn ekki með Þú öruglega sko. Öruglega. Mhm. Talandum þetta vera frumkvöll. Hva mm. hvað hva, hérna vi erum við búin að vera taka svona langt polítískt rá? Ja. Er hérna. Er að við sem er alltaf afsakkandi að ræða politik ég... þetta þetta snýr þetta, þetta er öllu sem við gerum. Ég veit ástæðan fyrir, Hei, fyrir að ég ástæðan fyrir að ég er afsakkandi að ég er búin að mm. tala svolítið mikið um COVID sem þáttum og með svona fólk vera kominn með nóga því. Uh, en, á en af hverju ferðu sko út búin að vera Okkur færði ég að opna handlugarstaði. Mm, ja, og skoða. Þa... Var varðu var, búinn að, var, var var, búin að, búin að vera lengi með þá mennsku? Varðu að vera lengi með þau hugmynd að fjölmiðaferillinn yrði bara x langur og eftir það myndu við vilja fara út í business eða eða koma við hrattu? Nei. Fjölmiðaferillinn var í raun alltaf uh, aukavinnu þeir væru alltafærð að gera eitthvað og félmilla með séttur sölumaður fektur sölumaður ja ég ég var að selja úlýsingar og ég var að stafa meginn vinnuna og svo var ég félmilla maður með ætoli því ég var að sjáum verkefni þar stír þar sértekiudeild var líka með HM og fullt af öðrum stærri þáttum en svo var ég bara sjóvarn maður með það gengu sögur að ég manni í 365 og tímabili þú værir væri tekjuæsti maður enn í, í öllu húsinu ja <laughs> <laughs> ég var áhraukustengdur Ah, einmitt. Um Na, ég trúa það. Já. Ég trúa það kerfi að þú að að að sem þú, mm -hmm. þú uppskerð. Ég hafði það mjög gott. Ég skalar alveg viðurkenna það. Mm -hmm. Og hérna en en það var líka vinna. Það var bloody work. Þetta var ekkert hérna hlaupið af þí. Mm -hmm. En ég fer síðan frá ég var neiu ár, ég væri einn gutas félagi, né? Endaði þar í hérna áskritasöludeildinni. Mhm. Mm eh uh, Fer þaðan yfir í landsbánkan, eitt ár, býð til, og er í hópi sem býð til aukakrónundar, fríðendakjörðu ja. landsbánkans, korta fríðendakjörðu. Fer þaðan yfir í að, að samina hæf og sko og endur eins og tal. Þetta er alltaf áður en þú ferði í fabrikuna. Já, já. Ja. Og síðan kemur þetta bankarun, eftir að ég hætti landsbánkanum. Mm -hmm. <laughs> uh, og... Uh, og þá er ég í tal, og það er í fórstum að Silo Markasvis hefða bara comfortable, launalega, vinnulega en það varð eitthvað gildismattsbreyting í hérna, þessu hrunni uh, og ég fann það bara mjög sterkt ég fann bara, herði, hérna, um hvað snýst þetta líf þessi hugsun bara, hvað maður að gera og ég fann það að ég var í starfi sem að ég með leittist ég var bara því út af laununum og Og þetta er bara svona óks, óks og það enda með því að ég segði bara upp og hafði ekki til hendi og ég trúið því bara einfallega að ég myndi það, það kæmi eitthvað, ég veist, ég hafði ekki ágjur af því að verða með ekki ljúti vinnu. Áttir eitthvað var að Já, en ekki þannig, ekki sem að veist, og, og hérna, við áttum vona okkar þriða banni. Ég ætlaði um að segja, þau minnst það er svo svona Þetta er þetta er kjánalega ákku ég fakk stundum kaltar svitanu baki. Já, en ég er að það velta það ösku fyrir mér sko af því þar er svo mikið af fólki sem að hefur tekið eitthvað svo stökk á einhverum tímapunkti sem að bara segir upp vinnunina, veit ekkert hvað takum við með börn. Hvað er það hvað færi einstakling til að hafa þetta hugr ekki? Það er pull and push áhrif. Mhm. Mm þú veist það er eitthvað sem ýtir þig, þú er eitthvað sem mm -hmm. bara ég fann bara að bara þungur. Mm -hmm það var 8 tíma á dag í einhveru sem þið finnst ekki gaman hvernig getur við komið heim og verið glæður góður maður það gengur nota bara ekki upp og ég er svo trúður því í einfaldni minni að ég gæti alltaf gert eitthvað jú jú ég var með útvarstætti á bylgunni á þeim tíma lögðast mótnum en ég er sem var alræð með einhverra tekjur mm -hmm. þú veist ég hefði getað fylgt ársátiðunum sem við vorum að skempta við vorum hérna veislustjórnar mm -hmm mann er að maður maður hefði geta fylgja því þar sem hafði svo nokkra hluti sem man hefði alligetta hérna fleytt sér áfram á En en í rauninni þetta sumar þarna, ég hætti síðasti dagurinn minn hjá Tal var 16. júní. 17. júní var ég frjáls og ég hafði 6 mánuði á launum til að hugsa máli, en ég var nú ekki alveg. Nei, nei. Það var ekki alveg lokur og læs. Uh, og þá fór ég bara að hugsa hvað langt kom til að gera, hvað fannst mér gaman að gera. Þú veist þegar var 19 ári að bjóði til fyrir austan og eðistöðum sem ég heita skóabakan okay. og svo opnuður út í búa því í borganeins og sínum tíma þannig að ég hef alltaf gaman af mat og mat að gerð og ætlaði einu svona að vera kokkur mm -hmm. og ég horið svona við sviðið og á þessum tíma 2009 að þá, þá var ekki mikið um góða hamburgra og það var sem að búluna sem er snill þessi mm hann -hmm. varstu bara með svolítið svipaða línu allstar. það var, var ekkit gúrme í gangi og hérna Og það vantaði svolítið fjölskyttu staðinn einhvern veginn. Og það var bara svona kveikjan að því að opna hambúrgarfabrikuna. Jói var þá að vinna markastild landsbánka sem að reyna að bæta ímynd IceSafe sem er alveg óvinnandi vegur. <ljum> Þannig að það er ekki mikið að selja honum það að hoppa yfir. Og, hérna, og hugmyndun okkar var bara við ætlum að vera á grillinu Meg svuntur búa til lítinn dænar og bara elda í liðið og tala og hafa gaman og hlusta á og bara heimklukkan átta kaldinn. Mhm. Mm Suðu náttla breyttist það. Ja. En hérna Var, að, að, það sem þið gerðu vel var að, að því man aftur þessu þegar þetta var að byrja okkur að það var náttla frekar svona auðlýst eða svona við skulum allan séma er hæð alltaf sett peningi sinn á að ykkur myndi takast að ná fólkinu inn vegna mm -hmm. þess að þið voru með bara báðir búnaður er lengi sjómarfrinu þekkðu nota tengslanetið ykkur þið voru með sjómarstætta stöð 2 svaka auðlýsinga og, og þennan en síðan náttla þurfti varan að vera góð til að fólki þar kemur að Vi höfum gríðarlega áhugi á því að sjómarsþátturin myndi rústa væntingarstjörnuninni. Akkuri. Af því að í er þetta hamborgar. Mm -hmm. Þú kemur bara þá, svo svo gert góðan hamborgar. Voruðir heldr um að sjómarsþátturin væri þá að reyna eitthvað nánar gefi skinna þetta væri eitthvað meira Já, þetta væri bara besti hamborgarinn sem þú smakka. Só kemuru og þúst þetta er svona eins og þú heiri bara þetta er besti bíómynd sem ég séð. Mhm. Mm Só sérðu þann að þú bara, Að að en það var alveg störta að fólki, það var ja. bara að byrðuð hjá okkur Já. í langan tíma. Já, staðurinn var skuldlaus á sex mánuðum, það, það var soms. galið, Já. og maður afgreiða háttundið 1300 hamburgar á dag. Galið. 1300 á dag, það er á einum stað? Já. Já, þannig að þetta gekk út að mjög, mjög, mjög vel. Það mm -hmm. uh, Og þar í rauninn breytti siðan fyrirkomulagi allt inn fórðu að úr því þessi, þessi hugmynd okkar um að vera bara svona þúst gera eitthvað sem er gaman breyttist það að við vorum alltinn bróðrnir frangata stjörur og, og, og rekaf í þetta ekki hvar kemur af þetta er kanskje svona klassískt fyrir frumkvöðlinn hvar mm. kemur það siðan í þér að það er bara svona wow oh, ég er búinn að opna stað gengur vel bara ég get hefna, nú tala ég bara setjast að, að þers aftur en þar er eins og mér finnst í lesaði þér að þú virðir alltaf og halda Æ, áfram ja. og gera og það, svona, eftir ákveðin tímabil þá Þréin stig ég út úr fabríkunni Jóhannes heldur mm -hmm. áfram og ég fer í framleiðslu fer í stórveldi með huga einmitt framleiða sjómansefni. Og það gerðu við bara það var rosalega flott company. Mhm. Mm við að framleiða gríðarlega að fyrir alla stöðvar. Eh uh, þú vissu fyrir Rog vorum hérna, að gera hérna fengum og Magnús Ragnarsson að gera ferðastykkluna sem að hún mm hefði -hmm. að taka við kynntlinum af af Ómari og við vorum að gera húnaferðin á Rúfa sem að við fórum með skipi hringingur um landi með tónlistamannum og, og vorum að framlega mannasýði gils og vorum að framlega ameríska draumin og vorum að framlega veist, megatíman á skjá einum og ljósmynda þáttin hérna sem stóri bjöskon og fyrst fram Einmitt. ofnbærlega og... en Hvernig, hvernig... Hvernig business er það síðan? Uh, aftur, sko, þú getur að að gera geggjaða hluti, en að uh, uh, vera í fjölmiðlega business á Íslandi er ekki endilega arbært. Nei, það er svo gaman. Hæ? <laughs> og, og ég segi, sko, það, það, í alveg það er dræfi mitt, sko. Og veist, ég, hérna, ég válta samtal við síni mínu líka, að, hérna, maður ræði það hvað ætti að vera að það er að veist, það er ekki markmið, þú nei. getur ekki haft það nei, markmið nei, nei. já, frægur, það er ekki sama sem merkið þar á milli <laughs> það er rosalega flestir á Íslandi sem eru frægir eru ekkið sérstaklega ríkið, það er ekkið samingjátt á milli brengar þeim uh, ég, ég trú bara mjög einfaldri formúlu ég margótt sætta, bara ef þau eru áhugað að gera þá gerir mikið það, gerir mikið það þau eru góður í, þau þá kemur í vortið já þ og kannski er þetta þannig að það er ekki getur ekki verið aðvinna þá getur þetta verið áhugamál og, mm -hmm. og einu daginn getur þetta verið vinnað. Mhm. Mm Þust þetta er einfalda nálgunin á þessu orði. En er form? þetta ástand fyrir því þegar maður sér oft sko framkvælar sem eru komnir í business og svo er orði velta og svo er orði meiri velta þá hugsar oft meðal manneskja bara hey viðkomandi fer hann að hafa það bara sig, veginn, að bara rosa gott hvað kemur þessi eitthvað neina þetta verður alltaf meira og meira og meira. Mm -hmm. Er það sambland af þessu að það bara er svo gaman að vera með mikið að verkefnum og síðan hinn hliðin kannski að það sé annarkort einhvers konar, hvað að segja, græðgi eða minnumátakend eða eitthvað sem veldur í að fólk getur aldrei eitthvað nýtt hætt uh, Sko, bara þess að taka þátt um menginu allavega í mínu tilfælli, og ég veit að það eru margir það líka fyrir mér er þetta ekki, það snýst ekki um penningin Nei. Það sem að snýstum í penningnum er að þú sett með félagi sem að reykur sig og að félagi geti haldið velli, mm -hmm. skilur við, og, og miklu frekar að taka penningin og setja henni í vasan og drepan, að þá vil ég frekar setja henni í aðra vinn og gera, nota, skilur við, gera, og, og, og það er, ég veit ekki, þetta er svona eins og, og fótbolta með okkur þetta alltaf að spila fótbolta, og ég er gaman að fótbolta, að mm -hmm. bara hætta því ég búin orðin heismitt að ég bara hætta því ég kom með heismitt a Ég er 25 ára, ég er heinsmestri að ég hætta Nei, ég fær bara að spila aftur fótbolta mm -hmm. þú, veist, þú, þú getur ekki tekið þetta veist, þetta snýst ekki um penna Manni, ég spurði Björgól Tóri einu sinni eða sko og þá svo hann hérna, hvað því að gera ég að vera sólastunum sem eftir er <laughs> Já, og, og, og, og, það Já og það sérstaka er sko að, að hérna, nú er ég engi Björgólur Tóri og ég er ekki, ég veit alveg auðra mín að mína tal Æst, ég, er ekki, ég er ekki, ég er ekki hérna Veist, nei, nei, en það er nýra að segja svona ég þarf að út... fara vel með mína peninga já, já, en hann er kannski íkt útgáfa á því að vera með, með mikið í gangi og þá svona, ég kannski er reyna að se... reyna að fara inn í þetta mindset að mm. hvers vegna að vera alltaf að starta nýju og nýju og nýju og hvenær verður þú of mikið já. og þessi spurning er af því að, að þú ert að horfa á peninga ef þú tekur peningana út úr spurningunni mm. þá er þetta skrítið spurning af því að ég segi við því hvenær er sínsta viðtalið er ég ekki bara Er þið ekki að að því að ég fíkum bara botninn sjálfur þegar ég er til. Er þetta ekki nú? En það því án þessu samála þér. Ég heörðu á hérna Kevin Hart hjá Djórókan. Ah. Og það var einmitt sko, að, að þú verður þreyttur bara af að, að hlusta á Kevin Hart. Kaon ah. er að gera miki sko. ah. Og það er einmitt sko þúst það bara svona ertu að taka vítamín? Já já, ég er að framleiða vítamín. Mm -hmm. Þúst það bara þú það bara varu bara layer eftir layer eftir layer þar sem bara hann er í þessum og þessum mm -hmm. og þessum og þessum og þá einmitt er Djórókan þá er svari hans alltaf akkúrat Mm -hmm. það séri komið með þessi margvöldunar áhrif mm -hmm. að ég getur með fólki vinnu afkuru mm -hmm. ekki að setja hugmyndirnar mínar í framgang. Já. Afkuru ekki að já. gera meira. Já. já. Er aðeins aldfa sem að þú ert rúnar að lísa. Mitt drævi er að gera eitthva nýtt. Þa, það er alveg ljóst og ástæðan fyrir því að ég var 9 ári hrúis útásfélan var að það var umhverfi þar sem hún varst alltaf að gera eitthva nýtt. Mhm. Mm er það. Það er bara nýtt dagur nýtt content. Það er nýtt fynd. Mm -hmm. Nýtt, þetta, nýtt Og það bara það, það, þannig funkra ég mjög vel. Mhm. Mm Þegar rekstur sem að maður setur í gang, það sem er líka rosalega skemmtilett. Rausa gaman að vera með hugmyndina, teikna hana upp á blað, eh, framkvæma, opna og sjá það virka. Það er þetta er eitthvað svona Þú veist þetta er sá mörgum öruggla og líka samtar fólki finnur þegar það fer að svið þú veist, og bara búð að fara í gegnum búist. þetta ferli er bara ég er, ég er háður þessu ferli. Ég bara skilði ég meina ég er, innan, er 60 þættir ég var Já. bara ég var með auðt í júní. Veist, það er það er geggjað. Man eftir að meðan að maður er í þissu frá degi til sem síðan endrumur unum horfir maður yfir og segir bara ja það var ekkert í júní nú er þetta orðið þetta. Nú er þetta orðið þetta. Það er geggjað. Já og ég segi, þetta finnst mér mjög skemmtrið ferli svo tekum við hinn daglega rekstur og það hefur reynt mjög á í COVID og það finnst mér gaman ég, ég saði hérna við hópum minn um daginn hérna ég saði, gæs við erum gaman rekstri ekki. Jú, við erum á olimpíuleikunum í rekstri mm -hmm. þetta er erfiðistu aðstæðu sem hægt er að komast í og sá sem vinnur hann vinnur það ekki það bara þurfum við bara bretta upp ermar þú veist við, við vinnum þetta ekki með því að peppa köru í gang sko. og, og það er þá drævið af því að það er mjög auðvelt að höra bara ah þetta er bara klendur bara nei þetta ef við höfum gamar rextu þá er vólupilikrun mhm mm og við erum að vinna mm -hmm. eh, síðan ef þetta er orðin rútína og þetta gengur og þú veist og rexturn er bara á stað og þá þarf að við að halda honum við og koma með nýjungar en þá veit ég alveg að eftir Það var verið, heiðan. Það vantra eitthva annað hérna. Mhm. Mm þú sagðir einu staðar að þú vilti vera svo 10 ári í viðbót að gólfnum og svo viltirðu fara hjálpa öðrum já, með hugmyndir. Já. Er það ennþá planið þá? Já. Það er ennþá 10 ára því að þetta ári er ekki með. Nei nei, eitt, eitt, <skræð> Já. En Vistu, en ég... ég held að það sé mjög gaman því þá þá er þetta umhverfi sem ég held að ég fengri vel í að þá eru aðrir að koma að gera hlutina ég fái vera með og taka þátt í og ég held drauma endgeymi mitt. Mm -hmm. Man er oft hugsaði mitt, það er svona hérna var náttla auðvelt að tala um þetta og meðan að man er ekki sjálfur milljarðamæringur. Mm. En ef man rætti bara eitthvað að bilaða milljarða, þá myndu man er hugsað skemmtalæst við að væri öru gleymt þetta. að geta verið bara einkur sem er með geggja hugmynd, hann vanta smá peningi, ætla að vera gægin sem sagt peningin í þetta til að láta þetta gerast sko. Já, ég... það hlut að geta verið mjög rewarding sko. Já, just, og ég, ég sé það alveg sem vonandi stöðu sem ég kemst í. Mm -hmm. en, en það er alveg 10 áriða og það getur drémist allt gert að 10 árum sko. Mhm. Mm og hérna fyrir 10 árum sá ég mig ekki fyrir mér vera hér uh, að selja þrystamús og möummat. <laughs> Hvað vorst þú fyrir? Uh, ég sá mig ekki frá skilin. Nei. Skilin, það er mart til lífinu sem gerist á tíu árum. Mm -hmm. að 10 árum. Mhm. Þannega hérna en það er fínt að hafa svona einhver að hugmynd um þvist því að það líka þá En hefur samt alltaf verið svona markmiðagægi sálstuðzi fyrir er eftir 10 ár. Eh. Já, svona með eitthvað svona endapunkt. Uh -huh. Hvert leiðin liggur af honum er síðan bara ég er ekki meninna ég er ekki anal með að hvatir það á að vera. Nei, ég skil. Skil. En mastu það þú að segir þú sástu ekki fyrir skilin voru það ja. þá vonbrigði. Var það eitthvað sem þú varst að sjá fyrir já, og það myndi ekki gerast það, það vonbrigði og en þar er ekki vonbrigði sem að hægtara tengja við einhver að ákveðna ástæði. Mhm. Mm það veist. maður heyrði á sínum tíma sko ja við hugsum bara í sundur og maður hugsa ah þetta er nú líleli afsögn fyrir ja, eitthvað raðalett sko. En svo bara upplýður það. Mhm. Mm Þú var átt að því ég er fyrsti skilnaðurinn í fjölskyldunni míni sko. Einmilt. Já. Það er það sem og ég í, í, í, gegnum, skilur ekki tíminni fjölskyldu. En það er það sem ég hef tekið eftir í gegnum sko skilnaður er alltaf sorgarferli fyrir alla. Já. Og hérna en það sem ég hef tekið eftir kanskje mínum vinahópa svona, það munur á því að bara fara gegnum sorgarferli við skilnaðinn en annar er kanskje fara gegnum sorgarferli við að hann ætlaði aldrei að vera gægin sem myndu skilja. Já. Þá bætir það ofan á sko. Já. Og sérstaklega ef þú kemur frá þannir fjölskylduðast að að fara eitthvern einn í þinni fjölskyldu er fólk ekkert að skilja sko. Mm. Er það þá auxtra svona eitthvern einn Sko, það, ég, ég get sagt að það hafði áhrif síðustu 2 árun áður um ég skil. Skil. Skil. Það Vi ræntu be fullan nefnana. Vi fórum í ráðgjöf og þúst við, við, við unnu vinnuna. Þetta var ekki svona kasta til hendinni. Mhm. Mm eh uh, sían í endar dags þá þarftu bara að taka ákurn sem að eitna, er rétt og þetta var rétt ákurnin. Já. Samskiptin lika góð í dag. Já ja, mjög mm -hmm. góð. Ymeina bara þúst betri enn þeir voru, en þeir eru klárlega góð í flokknum við erum fráskilin. Ja. Uh við berum virðingu fyrir kortt öðru. Mm -hmm. uh, Vi erum jáfn ósammál og jáfn ólík og við vorum, Eimitt. en við erum þó saminuð um hagsmenni barna okkar og ég held að þau finn alveg virðing og kjærlík okkar á milli Já. og ég ger öllum grein fyrir því sem að hefna, koma að okkar málum eða ef einhver konas getur stígin í mitt líf, þá, þá verður hún að vita það að barstmóður mín verður alltaf fjölskelda mín Akkurat. hún er móðið barnana mínna það er engin að fara að replaysa þessara barna eða Og hérna og þú voru bara lifa með því mm -hmm. og ég mun alltaf elska hana sem bar smóður mína Algjörlega Og hérna, þú voru að hafa það bara að lifa því að vera mm -hmm. En Jói, þið voru náttúrulega mm -hmm. að vinna saman og voru sko bað í Hvernig er þetta á ykkur núna? Er þið bara eruð ekki neinum business saman núna? Ég vil ekki reyna það Nei, er <laughs> Nei við erum ekki sári við erum ekki sári business <laughs> Að öllu krý slefti. <laughs> já, öllu krý slefti. Ég verð að pissa sko. Já. Ég tók pissupósa, tók pissupósa á á Já. Excuse <hæll> er pissupósa á búinn. þeir eru kominn. Er, er, sem, er sem, sem styrtar aðali og hérna, ja, það sem er gott við þetta er að þetta er bara koffínvatn eða þú skoðar hérna orkudrykina, nú ætlaði ég að gera allt gott fyrir þá mm. þá er ekki, sko er ekki aukaefni eða hérna sigur eða eitthvað Engin svona neða, þetta er bara, eittir bara, e bara reyna, kolsýrt vart með náttúrlugum bræðvefnum og koffín þannig að þetta er svona, ef maður langar bara í reynt koffín sko. þá er þetta besti valkosturinn þar hafið það koffín er bræðalaust koffín er nefnilega bræðalaust bara sota vann bara sota með koffín Hætt þetta er komið þú vilt ekki tala við Jóha. Jó. Ég er stríðin. Var var en þar sem magazín svona út á við og mm -hmm. leitaði þetta smá út þannig að þú varir áhættusæknarinn hann. Og þú svona þetta sem þú ert að lísa að það kanskje svona meiri þörf þér til að vera expanda. Já ég held að það sé alveg rétt. Er það rétt myndi? Já já já. Alveg klárt mál og hérna sko uh, eru náttla bara búnir að fara í gegnum lífið saman á og hérna eru náttla gríðarlega ólíkir. Hann er einbirni, ég er yngstur sex bræðra. Hann fór í Vestla og ég er í Menntaskóla á Eyirstöðum, Hærsveit, hann er úr Reykjavík, þú veist, við við erum algjörlega með sitt hvert og það er var á hver líka að hver styrkur líka. Mhm. að sameinnaði á ákveðnum hlutum. við erum ólíkir en hérna Jóh er yndislegur drengur og góður strangur. <tjum> Man sér það langa leiðir. Já, já. Og hérna og, og við verðum alltaf þú veist verðum alltaf vinnir en þau veit er það þannig að þegar ert í viðskýttu með vinninu þá breytist í vinnum þannig að það verða viðskýttu samband Einmitt. og og þegar þú ert að hugsa um að fara eitthvað og heið það stund með vinnum að þá kannski velurðu aðra flokka heldur en þá sem þú ert í viðskýttu með mm -hmm. uh, bara því að til lengin er þú ferð að viðskipti þá. Akkvarat. Yfir yfir hérna kvöldmatum sem að er kanskje Er er ekki bara drullu miki kúnst að vera í viðskiptasambandi með jóu bestu vinu sínum. Jóu. Það er það. Og, og og hérna og það er líka kúnsta kunna að setja líka bara ótrúlega skýr sko skil á milli hvenær þú sest að geta sett upp hattana. Hver ertu vinur? Hver ertu Mhm. Mm í viðskiptum værtna mér finnst ég eiga auðvelt með að tilfinningalega mm -hmm. að geta rætt við þig e, vinátu og fara svo að ræða við þig um viðskipti einmitt af því þetta eru tveir, algjörlega tveir ólíkir tónar algjörlega og í viðskiptum þá þá þíður að vera meðvirkur einhverur það er bara blåkalt gaggríni mm -hmm. eða ríni til gags mm -hmm. og og þar kemur fjölmela fyrir til nógulega sterkur inn Í mín, í, inn í mitt líf að þú vilt freka frá gaggrínina strax frá ómaglega frá mm. þeim sem eru að vinna með þér mm -hmm. heldur að senda frá þér eitthvað rusl sem fær síðan gaggrinni allra og þú verður að vera opin fyrir því að, að hlusta hvað betur maður fara mm -hmm. Hvað með sko að því síðan er þetta dómsmál þið voru líka Ná. vinir? Þú í skóli. Jó, skúli. Já, já, já reing, alltaf alltanan hátt, alltaf annan hát. við, alltaf annan hátt. Já, En þar sem man var hugsat í svona málum. Mhm. Mm eh uh, fyrir eitthvað okay. sem er bara uh, stendur fyrir utan þetta og mm -hmm. horfur á þetta, sér þetta bara í fjölmelum, hugsar maður geta menn tala saman og ná sáttum. Eitt mitt. Það hugsaði ég líka. Mm -hmm. Og hérna reynduðu þig þa við? Nei, ég, já. Okay. Eh uh, ég mærg búna biðji um það þust og leita sátta. Okay. Eh uh, og, og og það er engin vanda að fá sáttir ef ég bara legg af ef ég bara til yfirskrif allt sem að hérna var tekið. Miskil. Eh sko þe er búna að fara náttúratlega nokkur sinnum í gegnum þetta mál per se en en hérna ja ég í raun ég á Jóhá ég áhuga á málinu Nei. en meira bara þetta eitthvað einn sem er að horfa utanfrá og sem er bara hvað veldur því að menn geta ekki náð sáttum á þessa endi dómssal? Ja og það er gali af því það náttúlega er í og verið að endi dómssal er á endanum ekki gott fyrir neinn sko. ekki neitt og tapa allir mhm mm eins uh, og var uh, lenduru kannski bara í þeirri stöðu að að uh, þegar þú stendur fram fyrir því að þú verður annakvort að áfríja, eða, eða, eða kæra, eða ekki, þá, þá, þá, þá horfi ég svo líka fram við einn í því. Bara, ok, hvernig mun mm -hmm. mér líða með þá ákvörðin að hafa ekki gert neitt? Mm -hmm. Og látið vaðið yfir sig. Verðið ég sáttu við það, er þetta bara eitt þessum hundspytum eða munum þetta mig? Ég þekkjandi mig veit að þetta myndi bögga mig. Mm -hmm. Þannig að sko, það er betra þá að fá því skóruð og, tapa mál og vita, okay, dómstólum sammálum það að ég hafði rangt fyrir mér og þá er okay. bara fyrst í maður að ég sé ok, sorry bara, þú veist ég hef aldrei hræðst það að vera sigraður eða tapa, ég tala ofta um að vera sigraður þegar en að tapa en hérna, Já, þess að geti sagt ég hef aldrei tapað um að ég hef fyrir sigraður en hérna já, þú veist, það var ákvörðu sér ég tók þá Ef ég getið sporað tilbaka með að mína núna, mm -hmm. að þá, þá hefði ég líklega ekki farið þessa leið. Af því að hún er bara búin að löng og dýr og erfið? Já, sálsökafull og bara erfið. Já. Þú veist, þetta er fáránlega erfið. Það Vest, er það sem að hugsaði með, bara svona headspace, að vera með svona angandi yfir sér og... Og þá er kemur að því af hverju er þetta búið að vera svona lengi? Mm -hmm. Af hverju virka kerfið okkur svona hægt? þetta hérna, sem er sían önnur umráð þá er við aftur kominn í sjóðn en hérna <laughs> endum alltaf þar já, já, en af því að in the end of the day, þá er stórt allt jóu jóu það er þetta sværir og ef að ég gæti einhvernig einn haft áhrif á þú fólk á aldrinum 18 til 28 ára þá er bara ekki þú missa áhuga á því já, ekki á ja ekki missa áhuga á sjóðma það er bara það er allt en þú getur haft áhráðu, þú ert að gera það núna með þér að segja þetta hér, svo geturðu notað hérna, þína samfélagsmiðli í það og svo geturðu líka bara verið með einhvers konar geturðu ekki verið með bólitískan þátt eða eitthvað. Mjögulega okay. Mjögulega. Það er ja, annað en... sem ég hugsa oft, sko, svo við förum úr annað það er annað sem ég hugsa oft í hérna, sjónvarpinu það er oft hérna Já ég hefði vilja sjá stundum þá sem voru að stýra sjómarpinu svissa mönnum aðeins meira veist, taka eitthvað sem er góður sjómarsmaður er skemmtir þá þótt af gefum honum sanci að vera í pólitíkinni nú sjáum hvernig það kemur út skilur þú mm -hmm. þú og Jói hefði öfluglega getað verið fínir spyrllar í pólitík skilurðu Já Já Já nú og hérna Já en þá þurfti við líka að hafa þennan tíma sem til dæmis við höfum hér Jú að, við, að segja, herri, við komast ekki lengra með þetta <laughs> Uh, af, því að, af því að það er það sem stoppar veist, stjórnmálamenn vita hvað þeir eiga að segja en þeir kannski viti ekki alltaf að þeir fá follow-up-spurningu á það sem þeir sögðu og það sem að mér líður veist, talaði um það aftur það topic að, að, að hérna, spurningar fréttamanna eru kannski oft frá fréttamönnum sem kannski víkt ekkit mikið um málefni þeir vita Meini. hvað á að spurja ja. og þegar þeir skilja ekki og heyra ekki það sem svarað er og hafa ekki skilning á málunum til að fylgja því eftir með follow-upi þá ertu að missa af takifærum til þess að Komast ég að tala málsins? Einnig og havandi unni sjálfur sem fréttamaður sem ma taki á hanskan fyrir fréttanann að þá ertu rofslega að ráða við segjum sem svo ég ég sé þetta eitthvað viðtali menntamálaráðherra mm. líkurnar eru ég, að ég er bara ekki búinn að hafa tíma til að setja mig að vel ég er að ráða við manneskjur sem mér hún eða hann er sérfræðingurinn en ekki ég. Já. Þannig að ég þarf að vera þeim betur af mér til að geta rekið eitthvað óvanlegt viðkomandi. En þá komum við að, að menntamálaráðherinn er til að sérfræðingunum heldur starfsfólkið í menntamálaráði. Já, er að segja viðkomandi kanski samt er eða er er eitt mál þá að viðkomandi búin að vera eiða tími að pæla í málinu veitum hvað sníst á meðan að ég hef kanskje bara haft tíma til að setja minni að í smóstund sko. Og orkubakka málið er dæmi um það. Hriklega langan tíma síðan fóru það hjá mér að kynna mér málið. Mhm. Mm Engir fréttamaður hafði þann tíma. Ég skil það vel. Ég er ekki að gagnarinna þá. Nei. En svo er þetta bara sett inn í opinbera mm. og það veit enginn hvort að sál sem er að segja þetta sé sé sagt En, þa en... það en það er Athfi endum alltaf í við endum svolt miki í pólitíkina þá og ja. langaði ég einu minni en af það svo hérna með af þú talaðir um fact check. Mhm. Mm ég er neblega er svo mikið veltur þessu fyrir mér með sem gerist svolti á Trump tímanum og hann neyr svolti að hérna þú veist svona eitthvað með na ferri strífi fjölmilla kallar þá fake news. Svo segja þeir allt sem hann segir sé fake news og síðan er við eitthvaðin komið langt 2020 og svo náttla líkar Að það er eitthvað hvernig stundar svona erfitt að vita hvað er rétt og hvað er ekki rétt og þá er þá er ma komur með eitthvað svona fact frá Facebook og Twitter og eitthvað þarðspyrmaður hvaðan koma fact checkararnir skiluru því á í endanum er alltaf eitthvað agenda og það mm. er bara þeir sem eiga risastóra tekk fyrirtækin í Silicon Valley það skiptir þó máli hver verður við forseti mm. og þá er hvernig velja þeir þá fact checkararna mhm þann er bæði, af svona eitthvað hvernig er og þar sem er svo, svo mikilla aftur fólk hafi eina leiðin til að til að komast að réttri niðurstöðu er að það kassi hafi nóg mikið áhuga til að setja sig inn í málin og fá að heyra báða hliðar mm. og þannig getum við mótað sér þess vegna hæfja þessa skoðun á rúf að við þurfum að við þurfum þetta þetta er líðræðislega mjög mikilvægt þetta er fjórða valdið af ástaðu mm. og mm -hmm. þetta vald hefur bara aukist vald fjölmiða hefur aukist verulega frá því að við á að koma við búta og sem geta breytið eru stjórnulamærendir og þeir sem vilja ekki breyta því eru stjórnulamærendir okkur vilja ekki breyta því því að það er bara þægilegt að eiga við rúf eins og það er í dag mm -hmm. aguá, að því að þú stjórnar leik. umræðinni Já. og þú þarft ekki að svara krefendis spurningum nema að, þú veist Helgi Seljón og Kó ákveðu að fókusir á okkar mál en mm -hmm. þeir hafa heldur ekki endar þessan tíma Svo líka áhuga verð eins og bara núna að þegar eina Þorsten er að taka viðtalið karslu sem, sem gerist á landakoti mm. og hann spýr mjög gagnrýtna spurninga Já. þá erða það einmitt nánast eins og svona ef við köllum það valdið sé bara búið ákveða að býta rúfa að vera í liðið með okkur. Það bara brjáluð því hann er að spurja erfiðra spurninga eins og það sé bara ekki hann slutverk. Sko. Já en veist, hvað eru erfiðra spurningar? Já erfiðar spurningar eru bara einmitt að vera gaggrínin. Þarna er yeah. þúst í til dæmis í COVID tímabilinu við erum búin að vera öllum þessum tíma í að verja veikustuhópana. Svo á sí stað auk hlutur á landakotí sem virðist vera bara eitthvað sem hefði að einhveru leyti verið eftir að koma í veg fyrir. Þá er það var bara óeðlilegt að spyrillinn spurði um það. Auðvitað er það ekki óeðlilegt. Auðvitað ámanna spurnurnar skilru. En mér fara skríti hvernig valdið reis og afturlæfnar. Daginn eftir varu stjórnmálamenn að ráðast á að hann fyrir að hafa þorað Ha er það gæmið hlutverk fjöldilamanna. Og, og grunninn er engin spurning erfið nema þú vetr ekki svarið. Það er mjög góð mjög góður punktur. Þannig að hérna það er ekki sem heitir erfið spurning. Það er bara erfið að svara á hverju. <laughs> Þannig að það er ekki það er ekki sem heitir erfið spurning. Þust. Það ein minsnið. Ó. Góð og punktur. Albert Einstein sagði sko ef þú ert ef þú getur ekki skýrt út flókin hlut fyrir 5 ára barni þá skilur hann ekki sjálfur. Mm -hmm og það er líka kannski eitt sem að er oft erfitt en er kannski á vissuleiti stærsta hlutur fjölmiðla mér har allir fannar að vel á útímanum á tímabilið þegar maður með örfriðtina sko. mm -hmm. það sem svona tek, flóki máli tekið og það er útskýrt á mjög einfaldan hátt no. til þess að meðalmaðurinn geti sett sér inn í það sko. mm. og hafi tímiða og hafa tímið Já. einmitt og það er kanskje einu þetta sem konna ætti líka að vera eitt af stóru hlutverkum bjölmiðlamanna þar að, að því það er oft mikil vinna sem fer í það að taka eitthva eins orkupakkamálið setja sig rosalega vel inn í það og nota að pakka því saman á mjög svona stuttan og einfaldan hátt á mannamáli af því að oft er það erfiðast að setja að taka flókna hlutir og setja va frá sér þanna 10 ára barn geti skilið þó Og bara stoða það sett, um orkupakkann að hérna, Í og er svo líka kostna við orkubakafrann. Mhm. Mm þúst þú getur aldrei verið með mál sem er bara ókostnað. Það er ekki þannig. Þú ert með kostnað og þú ert með gallar. Svo er bara veg að meta hvers tér fingra. Mhm. Mm og hérna mitt mat var það að þetta að að, að voru fingri. Mm -hmm. En kostnaði við það. Mhm. Mm Komur við businessinn. Þú virtst búna vera í, er er að vera svo mikið í matabusiness og svo þar ertu haft en er einhver annar þúst þau þú vera að þú talar um þessi 10 og sagði þeirri fyrir þeirra gólfinu serðu þeir fyrir þeir, mm -hmm. fyrir þeir að, þú, að þú munir fara út í einhvers konar annars konar business Já, já, við sjáðum sér sko ég ég finn að ég er alveg góður í matabistningum ég skil hann, ég, ég kann og svona maður veit maður áttar sér á því maður veit svolítið hvað er dús and dón city. Mm -hmm. Þannig er auðvelt auðvelt með að funkra í honum. Hver eru einföldustu dús and dóns í matabíznir? Í í matabíznitum? Mm eh -hmm. uh, aurar millílétrar sekúndubroti. Þetta er no. bíznir. Aurar millílétrar sekúndubroti. Já. Nú vart að útskýra betur. Já, þetta þetta það að, að, að þú hefur æxt langa tíma til til að afgreiða vörunarna sem þú ert að selja. Eh uh, hún má ekki kosta nema svo og svo mikið þú veist, þú, þú ert með miklu meira verskin yfir það hvað raumurulega hambúrgari kosta þú veist hvar þér er misbóðið í verði á. á meðan þú ert með alltunni viðmið í skóm eða peysu Skilur, mm -hmm. þú veist, peysan sem þú ert því að eru sama efni og helmingi ótrýri peysan en þú velur þessa mm -hmm. Uh, og, og það er ekkit, þú ert ekki að pyrrað yfir því hvað borgaði fyrir það en þú ert með mjög ákveðna sín á það hvað hann borgari má hreinlega að kosta þannig að uh, hjá mér er ég að reyna að upp á eins góða hágjavur og ég get innan þeirra marka sem að ég veit að ég misbýð ekki viðskiptavinunum mm -hmm. en til þess að geta gert það er ég að selja eks mikið af því ein ein til þess að það skilja eftir síg einkuskona tölur sem er árásanleg rextrar afkoma í fyrirtækinum sem þér reka. Mhm. Mm Verður ekki freystandi þegar man er svona business að byrja að minka gæðin í hráefninu til að hafa ótira. Ég held að það sé liðin tíð hjá öllum. Okay. Ég held að allir séu hættur því. Okay. Það væri kamneskón. Er það bara því þú missir businessinn ef þú gerir það? Já, og bara í dag er krafan um að hlutnir séu af afkurnu gæði miklu miklu, miklu ríkara en það var. Já. Ah. var. Og hérna þann ég að sé að eh uh, allavekki að þessum alvarlegu veitingamönnum. Nei. sem taka þessu þessu alvarlega. Mm -hmm. uh, og það snæ heldti til til dæmis að foodco hafi oft notið bara rangmælis, því uh, hérna þegar þeir hafa ekki alveg notið sammælis, skulu við segja. Nei. í því sem þeir eru að gera. Af því fólk hefur verið að tala um þetta. Já, og mm þúst -hmm. ég held að það sé, veist, og nú er, er, er þeir minni keppinutir á vellinum, þeir hafa ja, ja, ja, ja, ekki notið sammælis alveg þar sko. Nei, ég Og ég bara veit það ég sé alveg hvað vörður þeir eru að gera og það, það er ekki en er þetta ekki, skoða því að, mér að þegar að túrismi var í blúsandi syklingu að þá var samt veitingamenn að tala um og alltaf fyrir í hvernig veitingar ekstur með að tala um þetta væri bara erfiður bransan þí launakostnaðarinn hár hérna skattar Já. á áfengingar háir Já. og þanna þúlust er eitthvað þetta er ekki business sem er horrar bara kennitölubreytingarnar á veitingastöðunum í bæ sko. það er séimi það er ekkert margir veitingastaðir sem eru bara reiknir árr eftir árr eftir árr ár og alltaf bara með hagnaðir sko uh, nei, sko þá eru ég held að hérna veitingabransinn er að breytast mikið mm. þetta er notlaitt ein stæsti bransinn í heiminum algjörlega eh fjarfæstar eru að horfa á þennan bransann miklu meira í dag heldur en nokk út áður af því að vöxturinn í greininni er gríðarlegur fjöldi máltíða sem eru eldaðar heima fer minnkandi árr frá ári og hérna notkun á veitingastöðum vex í hærri prósent nokkur annar industrí í heiminum Nefnitt. sko Hérna heima held ég við séum með svona, svona skipt í tvo hópa. Það eru þeir sem að búa ykkert til concept selja, búa til nýtt concept selja Ná. og það eru svona að horfa á skamtíma hlaupið í þessu, mm -hmm. svo eru þeir sem horfa í, í langtíman. Ég er klálega þeim meginn, ég er alltaf að horfa longtörn. Mm -hmm. Það er hérna og uh, mér að það er að byggja upp sem lífir. Ég kifti minni hlöllabáta fyrir árið síðan, það er síðan 1986 sem þeir eru búna að vera síðan 1986. Já. Geggjóf. Mm -hmm. Elska. Mhm. Mm Og það sem kanska vantaði það var það sem kanska við erum búna að gera síðan er svona við svona straumlínulögum aðeins hérna fætkuðum úrvala bátum. Mhm. Mm Þúst minkuðum úrvali af því að við þurfum ekki þú vissu af því að þá áttu að fara na kaupa kansi camembert ost eða bát sem selst 4 einntekja af á dag við koma ekkur hráefni til þess að halda utanum sem tekur pláss í kjálinum við erum bara svona flækir máli að við getum straumleynulað svona litlu hlutina mm -hmm. og við náðum með hraðanum þannig að við fórum úr því að gera bátinn á 1.30 og 30, í 1.10 þar komar sekúndubrótin að, ja, að þessa 20 sekúndur sem að ég spara mér á hverjum bát ég fæi til baka í aukinn í sölu aftast í algjálæ. Í lok hádegis tarnar hnarnar klukkan kortri 2. Algjálæ. En þá þartu notað þá forsendan fyrir þí at þú þarft að hafa röð. Að Sjö, að sem er ekki það fyrsta sem þú hugsar. Já, hvernig geti ég fengið fólki til að kaupa vöruna Já, og það, þá er það bara auðvitað að ku marketing, þú veist, mm -hmm. égna, og og þessu sé ég, segi, það það er það er hluturinn sko. Mhm. Mm eh og, og þar kemur það, þetta er bygt upp síðan 1986. Mhm. Mm og þetta er búið að fara í gegnum öllu þetta tímabil þekann kemmittis mm -hmm. þetta er bara ma tekur eftir í svo bara smá ligur skyndibiti og hann er ekkert að þykjast og Nei. og hann er staðar af sér allar þessar breytingar allar þessar tískstræma mhm mm ma tekur eftir samt sko eins og bara um í, e, hérna, ísland og matvæli þá tekur eftir því að það er samt oft bara af því við erum með aðkveðin verkskin þegar út með hamborgar eða eitthvað að þó væri einmitt svona bara eins og ma sér róslóft og heilsustöðum að það er kjúklungur en men um það er sjóna lambakjöt er íslenskt það er klárlega hollari vara en það bara er og dýrt. Já og svo er bara eitt galli sem Og ég leyfi líka kaggrinn að þó að ég sé þér að þú ert fyrsti stuðningsmaður mm -hmm. og ég vil halda utanur að feir geta soldið sjálfsir líka um kennt í þessu því að þeir slátra bara einn snári. Mhm. Mm Afkurra. Segur þú mér? Já ja, það er aftri bara. Okay. Við gætum verið með fleiri oftar um árið. Mm -hmm. uh, og verið þar að með ferskari vöru af því að krafa marka er þar. Akkurat. Vi viljum fest hráefni. Og hérna lambakjöt dásanlegt á haustinn. Eh þótt komin yfir í sko júlí þá ertu bara kominn að sty árskamalt frosið lamba. Já, já, einmið. Og það er ekki samkeppnishæft við nýja kjúklingin. Og hérna það er ákveðinn hlutur sem að menn þurfa bara að horfa inn innan við í greininni. Mhm. Mm Skilurðu? A hérna, auðvitað er það meiri vinna. Og það er engin smá vinna að vera bóndi sko. þetta er þetta banda flóttasta í heimi. Já. Og ef þú ætlar að fylgja slátu tíðinni þá náttla verður vinna meiri. Þú veist, mm -hmm. þá er ekki bara að hleypa þeim út á vorin Nei. og. Og þetta hérna, sauðbur á þessum tíma og svo framvegis þá ertu að að gera þetta bara allt árið um kring sko. Nákvæmlega. Og hérna, hérna það að ákonu eru nísjáveldingar með þessa yfirburðar í Lambi í heiminum að þeir eru bara slátrar allt um kring. Mm -hmm. Og allir skrokkar eru jöfn stóri því að þeir fá bara ákveðin vaksta tíma. Akkurat, akkurat. Þannig að var hann er stöðu. Að meðan þú kannski ferði í frostbórið núna, þú getur séð bara 2-3 úr skruna hérna, verðmun á læriða því að það er stærðamunur á því. Já. Skilur, þannig að hérna, þessi stöðlun og þessi stöðuleiki er ekki alveg til í greininni ennþá. Mm -hmm. uh, en, en eins og ég segi, hérna, hú veist, og Íslinga Lampið er Alveg sér það sér brag þar er alltafn bragðar króatíska lambinu. Jú jú. Það veist þau læmb nærast að rósmarin sko. Eimt hérna, það er bara anna bragð. Já. Og það kemur að þú ert aðeins um að borða sko. Ha, svo Og hérna en en við elsku mismiga lambið. Útlæski vinir mínir er ekkert sérstaklega í. O það er that's the fact. Þanne sko ja ja hérna Hvað voru að ræða? Við voru að ræða, við... ræða millilítra sekundabrót, já, þennan bransa. Já, þennan bransa. Við voru líka að ræða mjög, já, við klárum það aldrei. Við langarum til að fara bara yfir það. Ja, það Ágjörðu við, við, við erum vinir og við verðum það alltaf. Mm -hmm. Síðan eru við viðskiptafélagar og þannig breytist demografíann í því. Mm -hmm. Og síðan í viðskiptum þá erum við ekkert alltaf sammála hvert menn vilja halda. Og, og það er bara það sem gerðist í okkar tilf verandi kannski þetta með þessa raketti alltaf við raskatuna að vilja gera nýja luti og, mm -hmm. og, veist, að hérna, leiður okkar lágtan hérna, til að saman í framtíða sín náði þannig er sem betur fer gæti ég bara fengið þá að fara mm -hmm. sem hún var raunin mm -hmm. og hérna og ég svo sem veist, var ekkit viss um það að ég myndi enda aftur í veitingarekstri það var ekkit ráðið ég var basically ekki með plant Mm -hmm. ég var aftur komin til ásins 2009 20. bara, hey, ok, hvað næst hvað náttum við til að gera en talað um það, því að ég sagði ég þarf nú að fara að hleipa þér út í dagi maður mikið að gera, við erum búin að vera í, mér er þetta vóðan næst að geta líka bara verið einhvers dagar þjónarsinsvæðis utan þjónarsinsvæðis, í fríi frá mm -hmm. bergöflunum dagsins hvað það var að gera eftir hendir kur auinst að er það ekki? Nei. Þó <laughs> ekki er, er, er ekki það er bara ekki komið, það er ekki kominn stuna frá honum í 2 tíma. <laughs> nei, nei, hvað er það að gerast? Það er það eru ærir merkandi. Það eru ærir. Það er, er jóla framundan og hérna og uh, við náttla erum að horfa æmmit í þessu vetingargera. Við erum að horfa styttri mánu enn venjulega. Dettu það dettur dagar þar sem við fáum ekki veltu inn. Klárlega. Og við þurfum hverja krónu. Vi þurfum hverja krónu og mm -hmm. hver dag bara í þessu ástandi með 10 manna takmarkanir. Algjörlega. Þannei við þurfum að prófa það því að launakostna nauðar ekkert sko. Akkurat. Þaust þegar við fáum á okkur herðu manna takmarkanir taka gildi á mánudaginn. Bittu það að það þjóta. Drosalætt ungverur. En ef ég ætla að segja fólki þá er ég með uppsaga frest og Akkurat. Þaust þannei þannei svona því við rættum við um vefnarsmálin að það er galið að einkaaðlar eins og til dæmis við yvetingarækst í líkráststöðvar búum við takmarkan aðsógnarfjölda sem að greiða almannavarna úr ráðin skulu. Það er mjög góður punktur. Við mjög. viljum að sjálfs því fylgja þeim og við viljum ekki að vera með einn mótró og þar og við viljum ekki að fara að hætta líf í fólks eitt mm -hmm. eða neitt. Við tökum á okkur þessa minkun og það er galið að við séum að greiða það. Já því það er þessi spurning hvort það væri er er að, að maður... væri sem að stangist þá við stjórnarskomna sem ja. Já er það sem man hugsaði strax í byrjun er ekki eitthu leið því við erum í raun varu soldið að segja í þessu covid tímabili við erum að fresta öllu. Ah. Verðum við þá ekki líklegur einn að fresta út hjá þeim sem annars eru bara að leiðin í gjaldþrot eða svona að gera okkur best að til þess sko. Til þess mm. að til þess svo að svona að, að aftur eðlilegt eftir þetta að bara þau eðlilegt að þeir sem voru með fínan business og undan fáa áfram við businessinn sem þeir Já þar séu fundnar leiðir til þess að láta það ganga upp sko. Já og ég hef svo lagt tillögu fram. Ég skrifaði greinar og er búin að vera að senda á ráðunaretinn hugmyndir af því sem er ekki styrkur, ekki gjöf, ekki neitt annað en bara einmitt frestun og opinberum gjöldum. Einmitt. Sé bara lán. Ja. Við borgum það til baka. Er bara ekki láta okkur þurfa að greiða það ofan á allra aðrar álagu sem við erum að greiða meðan við erum að ganga. Já mér finnst þú að eitthvað er bara svona eiginlega hálf hálf sjálfgefið að, að Já, í í mánuði, en síðan hefur ekkert verið gert eftir það. Nei. Og farna segir ég hvar ertu Bjarnarben sko. Hvar ertu Bjarnarben? Já, seriously. Já. Það spyr ég það hvað, hvað, hvað er að gerast. Já. Er tíndur, já hann er svolti tíndur karlinn. Já, hann hefur ekki sínst sig þarna. Ég sagði nú eitthvað um hann í gríni sko, menn unnu nú aldrei heldur betur kvöld og helga vinu þegar menn voru að réttlæta þáttökun sína eigi Bjark Íslandar en hvar er allt restina af atriðun lífs sko haf gólbi tillegða fyrir restina atvinnulífi að, sem að fyrir á öllum og hann er 80% af öllu fyrirtæki 80% af öllum er á landsmarkaði. Ja. Af því hætti að þetta vera stóra markmiði fyrir okkur öll að reyna komast út úr þessu mm. án þess að við komum út úr því þannig að það sé bara þúlust að einkageyrin sem á að standa undir öllu sé bara skreppa þá miki sama að Já. hann getur eilíkk ekki staði undir neinu lengur og notabenn, sko. Og nota bennesku, ég hef ekkert persónulegt móti Bjarna Benn, hann verður bara þola gagnarinn líka ja, eins og aðrir. Ja, og mér finnst mínni stöðu í millistórum og litlum fyrirtækjum, þeir fór ekki að hæ, ég við nú, ég teka, að, hva, hva, hvað? Er hann yfir gagnrinn í hafin? Nei, hann er það ekki Nei. Hann er bara, veist bara ef hann það fá engun frá mér þá fær fjóra í þessu tímambili veist, það er bara þannig Já ég minn faðir einmitt og endanum þá er að þúst það er náttla valið fallega gert í byrjunna setja þríekið í, í í framlínuna og láta þau en á endanum berir sig stjórnmálamenn ápyr þú þar er alveg eins og eilpris áðra hún ber ekki bara ápyrð á því að fólk smitist ekki hún ber ápyrð á allri heilsu veist, líka geðheilsu og öllu því Já já þanna maður svona saknarist stundum stjórnmálamennir stigi inn mm. á einhverum tíma sem bara þeir sem á endanum ber ápyrð á þó svo sko Já já ef þú ert frálvepp Rétt. og alveg eins og ég er framkvæmtasturinn í mínu fyrirtæki að þó að ég get ekki alveg verið persónlega ábyrgur fyrir öllu sem nei, nei. gerist, neitt, þá endanum ber ég samt ábyrgurinn á því sem gerist rétt. og hérna og það að gera ekki neitt er ákvörðun sem er ámælis, það verð líka stundum er rétt að gera ekki neitt en það að gera ekki neitt er ákvörðun, það er að gera ekki neitt 100%. og menn þurfa þá bara hérna, að bera ábyrgur á þeirri ákvörðun mm -hmm. og Og ég segi bara það sem hefur komið úr fjármóla ráðanvittinu í tillögum til efnahagsmála uh, til þess að standi til þess að ég laði fram að fresta ofanbörru greiðslum snýst ekki um að gefa styrkja eða neitt. Hún um snýst um það að spara ríkinu gríðarlega fjármunu í formi uppsagna, gjaldróta og allar þessar félagslegu ánga að sem að þú að getur að síðan að elgt, mörg ár eftir að það. Að. Og hérna Og maður hefur það ögn á tilfinningunni að fjálmála er halda veriðun ríkiskassan til þess í kostningunum sem eru framöndanest ja. og hafðust að geta sagt þegar við er nú ekki verri þetta. Af því að það er ekki hans flokksmaður sem er með félagsmála mm -hmm. Ég held að það sé rétt metið það. Og, og það er ræðilegt að við stöndum fram eða fyrir þessu, hérna, uh, þessu tímabili í kostningaveitri. Já, það er rétt, það er rétt. Það er bara hræðilegt. Það væra vissulega þægilegra að betra þeir sem eru við völd núna vissu að þeir væru með 4 ár sko. Þá myndu við kannski þora taka á einhvern öðru ákvörunina sko. Ég held það. Og, og það stuðlur þá kenningu að því með erum við bara með roslega marga stjörnumálmenn sem að sjá ekki alveg tækifara og að gera neitt annað en að vera stjörnumálmenn og þannig þeir sem að halda að halda vinnunni einmitt. Ég spyr fólk oft í lokin, ég ætla að fara að ef þú værir búna að lýsa svolítið þessu verðalagi og talað um að þann ég sá ekki fyrir mér eftir 10 árr hva ef þú værir að gefa þér á au núna mm -hmm. og þú værir 18 19 mhm mm með allar reynsluna sem þú með mhm mm þá ráðmundur gefa 18 árum suma með allar reynsluna sem er komin með núna eh uh, það þetta er, mála ég marg oft heyrtt þessa spurningu <laughs> spurða en ekki mjög sjálfan aldrei þetta svara ég ástæða fyrir því ég er ekki mennett svar við því er líka, ég er rúsalega þannig að hérna ég horfi voða lítið í baksinni í eftir sjáa baksinni speilin mm -hmm. ég reyni að horfa á reynslubankabaksinni speilin mm -hmm. og ég trúi því að hérna, allt sem ég er núna er vegna þess sem að ég hef verið að gera Þannig að ef ég væri að gefa mér eitthvað ráð aftur í tíma, þá væri ég ekki maðurinn sem geti gefið það ráð. Hárið, <laughs> skilur. Þannig að þetta, svona, að, að þetta er, er myrraður efekt, sko. Háre. Þannig að sko, þú veist, ekki neitt, sko. Nei, alveg. Þetta getur að tekið eitt og eitt sem er smámál, en, mm -hmm. en í grunnin, sko, þá, þá hérna, ríð, sko, það eru ekki æfisjónaðina sáttir við alla reynsluna sem þúr kominn með og þú veist, já og bara það gott og ótt um, sko þú veist, mm -hmm. slæm reynsla þú veist, kennir manni mikið og og góðir reynslur eru minningarnar og þú virtir að koma aftur á þetta en af eftir að ræða bókina sem við vorum að tala um byrjuðum, sko. með að allt í heiminum var enn orðið svolti betra heldur enn við erum að selja okkur ja ja það er það er, hérna, það er ekki allt í að þræðlegt og við aðla mætti og, og veist, <laughs> eftir, við erum eftir að ræða þú komst inn og ég ætla að og áan líka það tímann. Tíminn er alveg magna fyrirkomula, er hérna fyrirbæri og ég held að það sé undirstaða eða sæst, ástæður rosala margra vandamála. Og hérna ja, þetta er þetta En mesta ógnin okkar sem samfélags er einmitt tíminn og tímalausið. Mm -hmm. Og hérna bróðir mín er félagsræði prófessor og hann er aldrei fílað þessa kenningu mína og hún er ekki, snýst ekki um jafnbreytismál, það snýst ekki um karl og konur. En ég hefði gaman að því að sjá graf frá 1980 dagsas í dag sem er aðunnið þáttaka kvenna og það hefur ekkert með konur að gera eitthvað skýrt fram. Það er bara þegar báðir fóraldur er að vinna úti tímabildið. Kvöldum það það? Hvað hefur gerst í línulegu bara hver er fylgnin, í línulegri fylgni til dæmis bara offötu ATHT það er á unnu áunnu lífstils uh, vandamála sem að við mm -hmm. sér samfélagum komum og guru upp mm -hmm. og þá fer ég bara að hugsa you know, skilnaðatíðni að það er þess að hlutir að því að þú hugsar venjulegt framafólk, lögfræðingin og læknin sem býr saman og kynst í háskóla og þau byrja að hefja líf saman hvernig er dagurinn, skilur við you know, you know, automata skuttla börnin sækja börnin þeir vekindi börnum hvar á að vera heima koma deilur um það þú veist, það er verið að hafa til græja börnin í háttin heimalærðum mm -hmm. þeir eru út alveg búin á öðruga 9 skilurðu uh, læknin hefur hef engan áhuga að tala um vinnuna því að bara þreyta nerum svo mikil mm -hmm. lögfrækingar engan áhuga að tala um vinnuna af því að þreyta nerum svo mikil þannig að haktur Ólli að faraði að búa sig til hann er engan áhugaði gera mm -hmm. hún er engan áhugaði sig mm -hmm. og og þeir snuðu að hafði það hafði ekki tíma til þess að rætta sambandið. Og svo dettau í kaffitíman mínni hérna, þú veist, Smartland og sjá það er maðurinn að sinnaði nýju maili og 10 hlutir sem mannt að vera að gera fyrir þig og þá kemur óán að heima og hugsar bara nýja, ja ja ja. Spyr mér ekkert um vinnuna, þú veist, við listan ja. og hægt að róla er að pönkast í og okkur af því við höfum engan tíma. Einm. Mataráði hvernig er það? Jú, við ferum í quick food, veist, sem næringamirni af því að við tíma til elda. Srafa, að elda rosa hraðall Síðan er ekki það sem er erfiðast þegar maður viðurkennur fyrir sjálfu sér að maður sná rosa ála rosa ála hlaka og svo þrálaði er búið þá er maður ólann svo mikill álar hvíkill að maður bír til nýtt álag. Já, já. því maður við erum farnir að höndlað svo illa einmitt bara eins og þú virst að segja þar að þú er á COVID er að komast 10 dagara bara eitthvað já bara ég má vera 3 tíma elda. Mhm. Mm við erum farnir að höndla það dalti að, ég, að ég Hmm. að fólk allir þrá meiri eða flest allir þrá meiri tím í sólarhingin og það er svo mikið að gera síðan færi þetta fólk hennan tíma og þá veit bara ekkert hvað að gera við hann að því það er orðið svo háði að vera í streyti sko. og það sér stórið hjá hinum og þessum Én og það er heit, allir að, að gera eitthvað svo merkir og maður er jáfnsegur ja, ja, og allir hinnur <laughs> ég bara svo ja, langt það. frá því að vera barnana bestur í þessu hmm. og svo spyrjuðu alla fram hvað er það mikilvægast í lífinu, fjölskyld ávinir <gri> og svo bara ok Hver, hvernig er ástafur tímanum við þessi vingur, hvað fengur mikilvægastir hlutnir í lífiðinu ja. mikill tíma? Ég er ótrúlega gladur með að ég setti mig markmið fyrir árið mm. og þá var ég mitt svona að búin að hafa svolítið tíma og ég seti, fyrsta markmiði sem ég seti á árinu, ég ætla fara í auðvitaðljansferð með móðuminni sem er 73 ára gömul ja. og við fórum saman til Jamaica hvorum þetta okkar aðeins komað um að rétt fyrir COVID og ég er svo gladur að hafa gert það og hafa ah, öllu, þú veist, bara að byrja með podcast og gera þetta öllu vinnutengdu mm -hmm. að ég er svo gladur að hefa sett þetta efst á listan sko. ah. því þetta er það sem er mikilvægt in í end sko. ah, ja. og það er mitt ein áhugaverkenning um þetta, með tíman og það er, ef þú mundir því að markmiðarsetning sko. ég, ég er ekki blindur markmiðarsetning af maður, mm -hmm. en, en úf, úfist, við eigum okkur samt öll svona einhverja hugmyndunum hvað við viljum í mismunandi flokkum og að þú myndir setja á blað markmiðin í prívatlífinu markmiðin í börði vinóttu fjölskyldu, vinnu heilsu, allt þetta dótt myndir skrifa þetta hérna niður og síðan myndir skrifa niður dæðin, öll samtölin sem það átti síma í hvað flokk og fyrir að merkja það en svo orðum við flokkinn ekkert af þessu fyttar inn í markmiðið mín það kæmi eru óvart hvað og notar mikinn tíma af deginum í ekkert af markmiðunum 100%. og ef þú myndir síðan segja herðu, ég ætla bara að minka um helming öll samtöl og allar aðtapni sem er ekki fytta inn í eitthvað af þessum bóksum þá er þetta að ná alveg ágættis árangri Mm. -hmm. Og skrefi átta þessu markmiðunum mínum. Því -hmm. grunninn er að eigja ótrúlega miklum tíma í algjtrull. Er alrett sko. Algjört Sem passar ekkert inn í neitt af markmiðunum mínum í milljón. Einmilt, Við þurfum að taka, þú ert að koma aftur og þá þurfum við að ræða um þessa bók sem var, hvað heitir hún mm. áður? Framfarir. Framfarir og mm. og það er svoltið svona hvernig heimurinn er bara á dalti góðastaf. Frábærasta landi síðan... haft að betra í O síðan hérna því ég, fysku, við, ég var að segja að ég ætla að hleypa þér út í dag en við erum bara búin að vera með 10 mínútur síðan þá sko. Já já. Þannig að geggjað að fá þig heimsun. Já. Bara það hérna. Þá takk hérna, sam leiðs. Bara hérna. Þeikið til að komast aftur? Já já já. Þá verðum við búin að tala að þér um simma og þá tölum við tölum við um hérna markmið og, og lífið og mental training. Lífið já mental training einmið. er marð sem við erum ekki búin